فاتی اللہ و ان این کنتم مؤمنین سورة الانفال پس دا سورة اعراف ندی انزل کے پس دا سورة البقران ندی چیغا تستسیو او دا تستسی دی سورة اعراف پسیئے ذکر کو یا مناسبت ده چموخ کې سوراتونو کې انعام اعراف کې اس باد شيو د توحيد په عقلي او نقليو دلیلونو سره په دې سورته کې الله او دې مسلې په اړه جهادو کوي واذا خلق تورسي دویم داوجه اهراباول کې تسليوه فلائکن فی صدرک حراجن ای پیغمبرا زلمتنگوا دی مسلی پوجا مسورت انفال کی داغی علاج خیورتا چیدی پریشانو دادی غمونو او فکرونو علاج سیف تور دا قتال پی سبیل اللہ پتی بے دفاع کی ادریم دا اوچی ترې راپکی اماره کړو چې فوزل افوا و امر بالعرف وارز عن الجاهلین دا تعلیمات یې او تذکر کړیو ندی صورت کې کتل ذکر کای چدام دداوی اخلاقنا خارج چه نه دي تم په دغه دريوالو کې داخلي چې عفو او امر بالمعروف او اعرض عن الجاهلين سلامون داو چې دا قرآن ادب ذکر کړیو په آخر د سوره یعارف کې ذکر القرءان و فاستمعوا غوته کې دي سر انف کې به دغې سرات بهیان چېې سریمان مضبږي او پظم دا تشبې کار کړیوه د کافرو دا عامو سره چې لا کا ا بلو مولله انف کې دغې نهطراف ده چې ان شر شرت دو تا فاغان عامو کم دیر شر دیو فگم داو چلتا مقابلتا دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون ذکر شوا دی سورہ انفال کے مقابلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابو جہل سربیانی امد چاخر کې ویلو امان ځغن نه کوم نشيطان نه ځون فاستعذ بالله سوران فایل کې ودا غي او مثال د په درځنګ ذکر کې شیطان خلقو تر قسمه قسم وسواسې چولوي او تم داو چې اخر کې د ذکر ترغیب اذکر ربک فی نفسك او انفال کہ یاد کرو اللہ کو اگر کسی گروہ کو پاؤ تو اللہ کو یاد کرو تو اللہ کو یاد کرو ترسی نہ ہم داوچی سورہ عرف کی ویلو چہ لژ دشمنان ہلاکئی اسا رب کو مئنہ لکادو اسورن فایل کوي خوشمنانه حالات کې نو حق کارش له حق الحق او ابتلى الباطله تاسو لسمه تل کې ترغيب ذکر کړو تابعداري پیغمبر تا جوعزروه ونسروه وتبع النور الذي عدل تبار باروي چا بي الله ورسوله هو بلداو چل ته ویری وقتوانه دابر اللذینا کزو بیااتنا داغی قومونو جړمه کټکړي انفال کې ووې چې د دې قومونو جړې الله کټکړي ويقطع دابرل کافرین کوم چې پیغمبر دشمنانو زغی دابر دغی جړېم کټکړي په بدر کې و دعوة صورت قتال فی صبیل الله او صورت تقسیم دے دو حصو تا اولیسا صلویخت و آیاتنو دا او دویم ایسا سر خیرہ پوری دا اخلاس اعداد چه اولیسکیم دولس احکام دی مسائل دی ادویم ایسکیم دولس احکام دی مسور انفائل که سریرش مسائل دی اپاولیسکی باہن بنزع علت نذكر انفال در مال غنیمت دایچا حق نه دی مال حق دی او پیغمبر بابا کی تصرف کی تقسیم کړي مزید پره بنزع علتونه بیان اکثر په لفظ د از سره سرا او د قتال قوانين یې ذکر کړی دی وو نا علت نو دي او قوانين پینځ دی دا یو لیسکه ایلل د انفال ذکر کړی دی پینځه او قاعده د قتال ذکر کړی وو په دې ډول له س او زمي مې سکه ده دي आकाश ده ال او قوانين و دي ملتهم ذول صحقام مسائل ودلتهم ممتاز دي هم پدي علتونه د قتال علتنو دا انفال او پا قوانینو دا قتال سره تیدا بل صورت کی داس نشته او دا غصه ممتاز ده پا اس بات توحید سره پارا جمله کی توحید تا اللہ اشاره کل یکل صراحتن او کل اشارتن تکه مسالې ده چې تعلق او فتح او غلبرزي په دې سره انسان کې عقيده توحيد مضبوطه وي ته توحيد توزيات تعرض کوي اول کې تمهيد دری اوامر ذکر کړي او پنځه صفاتونه د مؤمنانو ابي ايلل شورو کوي کله دا سورته غواخ کې نازل شي او چې په بدر کې غلمبه مالی غنیمت راټول شو چې دا عامه کې نو چرې زهاب کرامین کسې اختلاف پیدا شو د دی بس چل کی گی دامال بسنگ تقسیمی گی دا کار دا بادشایی بادشای خو نشتا دمونگا نبی علیہ السلام خو امیر دے پیغامبر دے و جدا تقسیم بسوک کئی اپدی که اختلافات و اختلافات انو دا شو دا غی حالیو کو فیصله وکړه نو مې وتان فال کې خود یو ځیو جنچې دې ته مقصد موه ای مقصد خود الله دین دے کلیمات چا غو چت شي دا خو یو زیاتی شی دلکه نفل چو او تویل شي مزګر دې تذیهت التفات مکوے اصل مقصد د قتال و جهاد دا دین اعزاز دے چام مضبوط شیئے بل دیو جنا چنفل انفال زیادی تاوی او دی امت بانده اللہ دا زیادی احسانو که چمال غنیمت یا دی دی دی پار جائز کنور دی نو جائز دا دی پا نماتونکی او زیاتې نعمت شه نفلوم زیاتې توي نو بس ذریه حکم راوي چې ده دا دلې مالک دي پیغمبر به فیصله کوي او پورا تفصيل به بیا پدوې موسی کی راځي عالمون نما من منشن انصارا یڅ اېڅولونکه غن انفال دې ته وو سونک استانه په ده غنیمت کې یمال ده انفال کې انفال وتوم وی غنیمت تم کو انفال وتاو وخت کې تقسیم نه شي بس په دې پروتي امام رازي رحمۃ اللہ علیہ ما يحصل للانسان قبل القسمه چې تقسيم نه مخکې چې د سه حاصل شنوې تانفالوي الأموال المأخوذ من الكفار قهرن اغه مالیجه د کافرونو په زور سره واستشوي او تقسیم تقسيم شوي نه ورته انفالوي نشي او چې تقسيم شوي نه بیا او غنیمت ویل شي په دی یو بل په ځېستې عملیږي ولل انفال لله والرسول او یان په اختیار دمالي انفال الله ته دې ور رسول او بیا پیغمبر ته الله فیصله کوي پیغمبر و باقي عمل کی تقسیم کوي تاسو <تصف> په دې کې باس مکو او کې یوبل سلام سے سر اختلافات راغلي ناغلي کې په دې دريو حکمو ذل الله سره او الحكم سر فتق الله توحید ته اشاره ده تلانو یری کې واسلیحو ذات بینکم او دخل مینس اسلام کې پتیو الله ورسوله او اسلا په ذی کی کنه چې حکم د الله او منې حکم د پیغمبرن ان کنتم مؤمنین په تاسو مؤمنان یې ان دلته معنا دا اس سره ده به تر معنا دا څنګه دږي په ایمان کې شک نه معنا دا چې زکه چې مؤمنان مومنان و شام سرده لائق دا چاقیبا پل میانکی اختلاف نساتی اصلابا کئی او اصلابا کئی دا الله و دا پیغمبر پتابی په سرد دید آگی دو میانکی سا اختلاف او سا مشکلات لرکلو نو سا اللہ سی باتونا کئی پیندو انما المومنون اللذین بشکمو مینان اغه خلق دي اذا ذکر الله وجلت قلوبهم کله چې الله ذکر وکړي شي اشاره توحید ته الله ذکر وکړي شي په وحدانیت سره نو یېږي دዚ سلونان دې له مو به موحدینی زری په زړه کې چې پیدا کی د الله د نوم سره د الله د ذکر سره صوفیوی دي چې زمونږه پاره یو اصل چې واجل لري په هغه دین کې واجل د خوف دے دے دیر سی دی او حب دی د دې سې زوندي نو دي چې زمونږه پاره دلیل دی دغه ستاسو لپاره څه دلیل له تاسو jihad نه نکړې دا وجل جدا ده د مسلمانانو په زړهونو کې یو را پیدا کیږي ویزات الیہ تعالی آیاته کله چې لستل شي او بیانول شي په دې باندې آیاتونه د الله کتاب او زادتهم ایمانه نو زیات کیږي لره ایمان مضبوط کی مانا دارد دا. و ما زیادت یاو تذکر ویلی جس امر آیاتون زیادی کی مومن بیہی و دور پیدی یقین زیادی کی وقت پو وقت زیادت اصل کی پا مومن بیہی کی رازی چاہ آیاتون دی یاو احکام دی ایمان کی کمال پیدا کی گئی ایمان صفت دار ہے. پغې کی زیات او نقصان نه راځي پغې کی شدت او قوت او ضعف راځي چې قران زه په دې وایم والا ربي توکلون درېم صفته دا ده چې خاص خپل رب باندې اعتماد کوي دا د اړو او تعلق د زړه سره ساتي کارو چې لې یرا او کا ایمان قوي کې دل دي او کا توکل دی د زکه مخکې کولو چا ول خو ایمان خبره ده کنه جی ایمان د خبره برشي اس خصيشي داغه نه فارغه شي بیا موږ چې عبادت وکې عمل وکې هم سې کېږي واه بنیادونو باندې خلق سومره خرچو کې یا سو په سمره په خرچو کې ډیر تاوان پیو کنه هر څړې ووي چې زو اسکو بارا اوس کې پیار سورا چې تونه جوړینو کار دې کړې دی وای ښا مدار مثال د دینوم د کنه چې عقیده او ایمان دې مضبوط شي کنه اوس چې عمل کینو الله توقبلیږي او ترزیبه په ذکر کړه ترتیبا چی بنیاد پسما زبوتی گی پا ذکر وحدانیت ذکراللہ وحدانیت کمزیز دکی گی ازا تولیت علیم آیاتو دا قرآن او دا وحدانیت سامرسی علی ربی می توکلون چی موحد شو دا دا بیا پا بلچا باندی نظر نن خلی بلګر سره په الله باندې اطمینان اوس د عمل مقام الزینا کسان یقیمون الصلاۃ چې پابند کیږي دمانځ او ممما رزقنا وینفقون او باز د هغه مال چې مونږ له خرج کوي دا الله په لار کې <تصفح> انسان اکثر چې د الله عبادت نه پاتې کیږي نیو دا چې جینا چه پزان ڈیر امینا کئی نو پزان ڈیر امینا کئی یا روی سار دیو لاسخ پیبه امی اوچوی او روی جی دنور روچت زکم قضاب او کم خیر ده تو پزان دوم را ما یعنی یقیمون السلات ناق پلزان سردور امینا مکو چه مون دا نپات شو سبق او عبادت دا نپات شو او بلې مال سرامین ای ډیرا مم ما رزق نام ولای دې سره محبت مساتا دا خلک خذیدوا غړکړې وکنه څوک پزان مے نی څوک مال مے نی نو بس ارثه پاتې شي اولائک تپینزو سپتونوا له بیارا ده همو المؤمنون حقا څنګه سورې بقره پسې دې کنه اگر او دا تسسی دیکھا نو ترتیبی او حقا سے ذکر کرو اولائی که هم المومنون حقا دس پینزو سی باتونوالا چی دی دا مومنان دی دس مومنان دی چه شک پکنشتا بے شکا مومنان دیتا ہوئی خواد او دا اگر ایمان دی چې حسن بسری بی چکزانته زداسي تعاوكمه ان شاء الله به وسره وایم چک زویم چې زما ایمان د صحابه کرامو په شان تدین ان شاء الله به وسره وایم ولی پته سر لگی او غی الله ویلی چولای که مون نن الحق او چې نفسې ایمانی داواکه نو بیا به وسره حقن وایکان چې انا مؤمنون حقن لهم د جا دیم خاص ددي دپاره مرتبي دي د خپل ر سره پهغافهتون زپون قیم عمرطببي دادي چېګناو نه بیا او بخلي شي هرزله اورشي عزمن په جنت کې دا صورت تمدو انفال. مخ په ایمان مضبوط کول برابر کړو لوځو ته حکم کوي تعالی او جهاد او سي الله صفات کوي کما خرجك ربكم کم من بيتك بالحق دا اول علت څه مطلب هلای په انفال کې خبره م کوي داغه سو مقصدونه دي چمال وسوک تقسیمي دا به د چاي ته فريده دا لا <coughs> حق در رسیدي و سره وکاله چې الله او نو بس هغه غي پرې خوده کنا کتابيت خوق خناو طبيت سي دا الله حکم ايو ایمان دي ته وي چستا طبيت به نغواړي او ته چې دا الله حکم دي نو علی الرأس <coughs> <coughs> <مال> <شدا> و العین و سرسترگبان دی منظور دی ویلی صفت کی چیدہ مالی انفال صحبه کرام و داسی اللہ تغسط پارو کم آخرجا کربو کم انبیتی کب الحب لکا سنچی تراوطی دمدینینا دمدر دی او دی ارسا اللہ تغسپارل پرویانا ساتھ لیو تعلق داوی سر دی انفال سر چه انفال حق دا اللہ دے دا سیل حق امانا چس تیارے میارے نوکڑے ابس راوو تکنے اضویم تعلقی ہے دادی چی مومنان واقع دو ساتلہ چی انفال دا اللہ پا فیصلہ باندی دا پیغمبر پا تقسیم باندی دا حق دی لگا سنگا چی زمونگ دارا اوطل دا اللہ پا اختیار کیو اوزمونگ پا اختیار کینو وس الله په خپل احسان او فضل سره موږ راويستو نو نو په داوند دا وې اختيار ده د اختيار خبره ما له انوالم دا, دا. دا الله اختیار او زموږ د جهاد تر دا, دا الله اختیار حضريم دای دي چې رضا او تروباسي چې مومنان په مال انوال په دې حو فایسله با شوو دا څنګه چې په دې خپل راوتو باندې راځي وي او دا درې وجهه ظاهري ډېر نور په دې کې خلکو ترلس یولو څو توضیحات کړي خوغه ascii توضیحات څه خاص دلیل یې نشته دی نبی اسلام مدینه منوره کې او صحابه سره ناس او خبر ته راغی چې کافر کافرو کاف را روانه د شام نه مکې تهځي او لارې په ابو ده سوفانې مشر دی لار په تاسو د په دی مدی نه به راځي نهبی اسلام صاح به او ته و چې چې زله دا زمونږه ه دی زکه دې زمونږ پارڅ قفزي کړې دي او زمونږ او تاسو په تشويف مکه کې مدا قافلې مونږ راني شو کله جديرا واته نو لته ابو سفيان چې خبر کو جمع وخت مسلمانان ناشتي ابو سفيان یو غلم اولي ګامکه معززمي تا ابو جهل یې په خبر کو چې <تضحك> د خپل مالونو حفاظت وکړي مسلمانانو یې لوټی ده ابو جهل مکه کې وګرځید چکر لګو خلک راځم کلو مالونه او خان نو ساو کسانو وسلی برابر را شو جبرئیل امین راغ نبی لسلام ته وی چې وسکو خیرات په دوزه یاشه یو قاف را روانه ا دی پردا بوجا را روان دي د وصلو نه او په دي شو کاروبار سه چ الله ویلي چې کم یو لمخ العزیز مزب یو تر اغ ور زوما ک قابلیت الی افاسیا دی <surfing> <تدخل> او که ابو جهل لما خام اخذیم دازم او اعداده چه زبای و تکمزوری کومه نبیلی بس قافی لیل نزو ابو جهل لزو بدرتا بس پیسه لپا دیوشوان در انبیاء و مقام دخوا اراده سوا وصیرہ در آوتیو او پیخا سشوان بند پزڑیوان او پیخا بلا موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تطوی ور روڑما اب یاد واپس را نگئے بل سول تکی انبیاء و حال انما نبشر مثلکم مومنانو کدیرو چی عغیدہ سی پیر اخ کی چې مون خو قابلیت پر وړاندې یو کوم ټپتوي چې مونږه جنگل راځو نو مونږ بدیر ورسلې راځستې مونږ بیلې اتتوري راځستې همو سره د یو د مقدار او بل زبیر مونږ بدیر سامان راوسته مونږ د جهاد قتال په اراده نیو او رستو نشو راواته بس دل لذيذ پار بياني چي صحابه شان غورا کدا بل سو کوي نه وي چي نه نه مونږه جنگل کو نه يراوتي مونږ ته پیغمبر ویلي چي قافله راځي دويلي دي کناي دي ولار دي بیا په دې تراس کا نه صحابه دان وي اسی تبعا ني کراحته داو د انسان سره لازم ده طبیعت نوښته وری په طبیعت خپې کې خوځي چې طبیعت څه شي روانش کما خرج کر ربک دک څنګه چې تراويث تی مم به چې کده کورستانه بالحقین د دې حق کار دنیا کې او داستا اختیار نو دغه سیدا ان چې اختيار نه دي دا الله اختيار دي دا ډول کارونه الله یوشان شام بل حق متلبسا بالحکمه والصواب امام رازیوی دا خبر دی نه د حکمت وا چل تا دی په لارو خامخله وان فریقا من المؤمنین لکارهون او بشک یو دلاب مؤمنانو چری دار او تل بدګنل طبيعت یې نه وفته دا ورسول داسي یعادلونا کابل حق تاسره خبرې کولې په دیراوتو کې بدرتان ان القتال چدا جنگ خبره دي تاسو سره خبرې کوله یعادلونا معنی تکلمونا تا جگل تنوی بعد ما تبایینا پس داغی چه شو راوطل پیغمبر بدر تا کاننا مایو ساقونای للموتی تا بویچ دیراخ کلیشی مرگ تا و همی انظرون او دیوتا گوری دیگه نقشه زکر کرده بدر چه بدر جنگ سمره سختو بس لکه مرگ لچه زینو او بیاو رستو شوی ندی که نا صحابه اکرام خواه او جیدا سموقی نا رستو نشو که نا نا بد دیو بیاچاری نا رستو کی گی داخل دو انبیزلو که نا خواه او دا شان دا صحابه اکرام خواه اب آگی بانده دیتی راست سزای ندی چی سوک پیوکی ذکر و حلمانی وییی چهازا پی مالایت خلوه تحت القدره والاختيار د دې طبيعت چې نه غوښتا کراهتي طبيعي دا رکن چې دېزه قدرت او د اختیار لاندې راو لا رضوان نو وليقو بمنصب الصحابته معترض دې د اعتراض نکوي چې داو صحابه او نو دیولي بدګانل هغه دا, دا به اختیار خبره <تصفح> دا اختیار دا او چر اواته بس نديروست شووي ندا یو علت ذکر شو چې دا د الله کاروچتي راويستي د مدينينه نا ستا اختيار نو د مومنانو اختيار نو نو مال الانفال بم ستا سو اختيار ني جما علت و اي دی ايدوکم الله ياد کوي چې وا د او کر لا احذت پای فاتین دیو د دې دی ضړلو ډلونو ضړلو سړکونه شي ما خامخ کې دي خو یوي سړک نه چکه مي سړک مخامخ شوه ان ها لکم مداوسطا سلاست رازي دا, دا بتاست کمزوري کیږي الله بدل فتح در کوي وتودونا اوستاس دامو حبتو ان غیر ذات الشوکتی تکونو لکم چه اغا جماعات چه وصلپکی نشتا دستاسو لاستراشن دکه دی پسیراو تیو ادی که جنگ و قتل و وینتو یه دل نشتا دی غیر ذات الشوکتی شوکت دب دبیتوی زور و قوتتوی نو قافله کې حضور قوت نو کنا ځکه زور او قوت وسلي ته وای ارست راضی دې وی چې دا د موږ لاس لره आले دلاره بولې عزت فرق خي چې زما او د بنده د ارادي د زموږ کې د اسمان فرق ده زما اراده دغه وا چذې دې لخر سره مخامخ شي کله کفر ملامت شي آ دې حکمت نغזי نو خبر کړه ورستو خبر او دا بندا علم چون کې نشته ده په عاقبت فزک دی وی چې دا قافله به خی کنه ها والله است اصد غیرا الله ان يحق الحق بكلماته دلا دغیرا دوا د غیرا او د اراده وی ذکر کړل استمرار دي ته دیر اذل لا پتر قیامت پوری کما ای حق الحق بکلماتہی چوچت کی حق خپل کلیمو سرا دلا لا ایر اذل ای حق چتئی حق کارکئی اوسب پسوسنا بکلماتہی پد خپل حکمونو سرا چې قاتلو پسې جنگ وک جاهدو جهادو دا له کلمات څنګه نو چې الله او نبیاسو اوکټینګ دی شي و یکټه دابرل او چې کټ کی جړې د دې کافرانو لکه څنګه چې د پخوانو یکټ کړی دا خو ځړه خبره را کنه تجربه پیښوي وکنه چې جړې کټ شنو بیا وګوره اته یا نه سموډیان سوسو وعند necessary من الص idee ان jakiś صحيح و سلا و سلا条اء They were called abu jahl و من ابوب و ابا french و من يمحنت بك في شماعنا نعمذ مجرد اثرون لأن او مSteorg و نس ital ears و نرا مشهور الكافرين لحق الحقا و وبتل چې دا یولي پریشي نو څه چلبوشي دا د یقطع سماره بیانه ما مخکې دې حق الحق سماره بیان کړا چې حق بسنګو چتیږي دا زمرا بلې اغان چي دي الله وي چوي یقطع دا ولرې کوم کنه او چې کله دا یولي لریشي نو لې حق الحق ابتلى الباطل بس حق و مضبوط شی و باطل ختم شی لحق الحق چه اللہ حق مضبوط کی پا دنیا کی جمع و یکی سمی خونه پی ہوئی و یبتل الباطل او باطل کمزوری کی بس پوکیتا و پاتی دمرا کم با کمزوری شی که پوکی ورکنو بنا باشی و یبتل الباطل و لو کرے المجرمون وکاوچ <سام يتم بس نخرى> دا, خبار دا, زلدی دا اگر کبت گرنی مجرمان خو ډیر خپه یي هغه خو ډوډې چله دا کار وکي ملالو یغي بخپه یي خو زبه خوشاله ما تا سو هغه سکه یي زلدیوچ و دی اوی اغ و اگر کبد غنی مجرمان په دنیا کې هغه مجرمان هغه ستېخه او پا دی بانده بادگانی پو تاوحید باندې دا دویم علت بیان شو چه مالی انفال استاسو حق نده زکای چه اللہ تا سروا وان چه بس کم یو لمخیل ورزینو ساملی باده تا ورزی گی با گورو تا نمالی انفال کی صلح خبری کواه او در امع علت بیانهی چونگو رو در خواه اللہ اصلاح قبول کنو با در پروزو او پشپا بانده چه تاسو فریاد که او فریاد کنو اللہ اصلاح قبول کنو فتح اوشوان نو, نو در انفال اختیار در اغده کنو از تستغیثون ربکم یادکی چه تاسو فریاد که او خفل ربتا اممم <تصف> <تصف> اللہ غوث دے کنا فریاد درست جاتا ہوئی غوث وی فریاد درستا اللہ دخلق فریاد کئی کنا انہا دے فریاد تے استغاثا او جسوک فریاد کې ناغت مستغیث ہوئی بندیاں طول مستغیث دی او ججاہتا فریاد کې ناغت مستغاث وي مستعان دې مستغاس دې الله دده اوسې پهتون دې موږ مستغيثین یو نو دعا کې ذکر داس راغلیو چیا غیاس المستغيثین اغسنی اے فریاد رسات فریاد کوونکو زمای دادو کا یا غیاس المستغيثین اغسنی به بهتره دعا ده کرنا ند اللہ سی پتو نہ بگ دیر دی غوث مرتوی غیاس مرتوی مستغاس مرتوی حذیذل تک غوث دغتا <تصفيق> ہوئی لویزوان تو زمرے توحید سره دشمنی کړي لکان یاد کای چی پر یاد کوتا سوخ پر رپتا د بدر پروزبان نے فاستجاب الکوم نلا قبولتی او کراستاوزه پارا ډیرا خکارا پستاجا به وی اني مميدكم جد استا سو امداد کوون كه ما ب 1000 من الملائكه مرذفين فزروا ملائكه سرا چې فوجنا فوجنا برازم مرذفين فوجا د اسمان نه کوي چې ورې قومونه خو یېږي حزمي مزلته الاقدام دا ډېر خلک فائدې ولې ولې چاويلي او کنه فتح او شوا ملائک راغلیو ها اچابه فتح او شوا زګه جسرداري دو جهانو دا غل برکات څه دا خلاقو فائدې ملایونو خو یېږي اوما جله الله او الله بشره نهې ګرځې الله دا مدد دمهلا کو خوش خبري دا صرف دا چی تاسو خبر شي د خوشاله به شي چې الله ضا شو بس خو د الله ضااب وړولی تمن نه به قلووب کوم او چې مضبوط شي په دی سره ستاسو زړونه ځکه د انسان فطرت دا دی چې د په ګړه کې ناستې نو نېږي. چېواډو خب نه وورځ دا فطرت دی که نه د چې ګه شوه نزلوونه مضبوط شو په دی سره من ن سروله م الله هم فح او غ لبه چې راه د الله طرف نه و د نه د ملایککو کارو د بل چا کارو ح سرې وړ نه د او فح لكن هذا لا ترفع ندام قررت بيوي نبه ديكي تنبیه ذكر قرار على أن النصر من عنده عز وجل لا من الملائكته إن الله عزيز حكيم بشكل الله زور ورزات وحكمت والدين صلو رمع علت بلفظ دي چکل بدر کې سہروال راوتلو مقابلي له میدان ته نو زغلي په خوب راغې صحابه کرام باندې خوب راغې د چا غزل کې سیرا خطر وا بالکل له رشوه لکه خوب سره چې بدن راحت عمومی کنه او دماغ شي دماغ صدق صداږي ایا را متزو او تا شو او بلدا چې شیطان وسوسه دی واس <تصفح> کړې و دی تا د مو منانو ته شیطان وسوسه کړې وي چې تاسو په تانه شی حاصلولې زکه ابو جهل او داغ لخر په ابو قبضه او کړه تا سره بنښته مستاز خو بو ت ډیر ضرورت ته ولي منځونه مبيودسابقوي داشي شیطان ډیر راوند تا اوس وسي او تو اچول نغي ځان خفاو نو د شپې باران شي نو وسغه الله ټول خبره هلکړی او وسي د شیطان لری او ذیزان لوپو اونوی او د سنن رسول الله الله ویزا کار ما وک کنا نه پان فال کی خبره مکا وې هذ یو غشی کوم نو عاسه عمله منه یتکم چرا اوس ته الله پتا سبحان یو خوب یو جوټه ولګه اونته امنا تام منه تهوبي غمی وذ الله طرف نه چې دا غمته نه لریشي یو کېو امانی یو اماناتنی امان راټوي چې پلکور ناشته بل دې رکه ناشته نا دی دشمن نیچه سره نا پت نیچه سره ناغی تامن وی اما نتن دیتوی که دشمن مخامخ دیگه دی اوستالو کهدو پروانشت دی بی غمی پی راوست دی داد اللہ طرف نو وی نزلو علیکم من السماعی من اولی اوورو پتاسبان دی داسمان او با باران ری توحرکم بهی رومبی ضرورت دیو تاسو سو پاکي په دیوغو سره ځکه د عبادت ضرورت ته د امخ کې رکن وې زبان کومریز شیطان نه ولري کې استاسو ناغه وسوسې د شیطان پلیتي وته وې نو شیطان خو یو خبره پا کنه ده کنه ارسي پلیتي وليه رب قلوبکم او چې لازمودت کې برقرار کې زلن استاسو وَيُثَبِّتُ بِالْأَقْدَامِ او کلک کی ساسو قدمونه په میدان کې دا ټول کارونه الله په دیه وبول دور سبب شګورن کله الله یو سبب نادر کار واخلې دوبونه زمر کار واغست چې دغې دماغ زو داس کاروم شو شیطان نواسوسی هم ختم شو یو د زړه ناغه پریشانی هم لري شو زړه جي پريشاني خوده بیا ټيکاو نه کانا او زموږه داس شولکه سمټو په شان پرش او قدمونه شو الله اذا کارو نما کړي دي دمانه الفال کې خبره مکو هغه زمای اختیاردې بنظمه علتو از يو هي یاد کا چې امر وکړو رب استا اله الملائکتی ملائکتا اني معكم چیز در سرائی ما اے ملائکو دا جنگ نم دیر خطرناک دیکھا نا مدر آئی چی کہنے ملائکو رو پرے واتو چیدہ واس بدر ته والی نا فاللائش اظہار کی انی معاکم کی توحید دے چلہ بغیر زمانہ ای سوکسن شکولے کہ ملائک دی نماتا محتاج دی اروس تروس تگوری چیتا مونس رائی کناحا ان نیماکم یوزمانه د ټیکن تهای توحید ده خام اذه مان نه دا چوای مومنانو تاسو ما د طرف نه ان نیماکم زدر سره ما یری که ما ز څنګه چې فاس مانونو کې ما او پارش کې ما نو دغه سی بدر کې اوم یما ارځای کې دی ان نیماکم فثبتو الذین نو املایکو تاسو د مومنان مضبوط کړئ فثبیتو ما نا یا ذا بشرو زیره ولور کړئ چاله بدل فصح ذر یا فثبیتو قاتلو ذی سرا اودریږي او جنگيږي مومنان صلی الله علیه و سلم سوال کیفی قلوب الذین کفروا الرعبا زرد اچوب غور زوم پزلون د کافرانو کیران بس تاسو دی. اللہ اکبر تا بس ضرورت تا عواض پیو که اغیی کسو نشتا تا اغیی زلو نطول دا یری نا ڈک دی عروس تا یو وجه بیانی کم زی جان کلو تا خود اغیی لوم بیزل دی نا اغیی تا دور پتنو چه گزار به پا کم زی باندې کهو الله ی فزر بو فوق اعناق او هې دې لر د پاسه د سټونو نا کپاره چې دا, دا بیا نه بیا نه پات کی وزری بو مینوم کل بنان او هې دې نا د ګوتو کپاره ته بیا دا بندونه ګته ولکټ کین تر ونش دا حکم کنگور دا اللہ را بل ازتا ہے دی بی بی تاو سختی کوا ہے دا مونگا سختی کوا مونگا چردہ سویلی چی دا کپرے والا وخی دا گوٹے دا اللہ را بل ازتا ہے دا سختی نا دا دا علاج دی زکاگاک چرانزور شی نداروی امبر شی دا حبیدی نا کیگی الله اوجب بيان دي چې خلق زې سوېلې نه کوي ها ها توبه خراب کړو بیرت ذالک و انم شا قللا او رسوله حکم الله زکو کو چې دي کافرانو مقاول کړي دا الله او د الله پیغمبر هغې او الله ته سوال کو رښت رازي څنګه الله مقابله کوله نه قرطبي شاقو اولیاء الله د مؤمنانو مقابله ده د الله مقابله ده کنه ځکه لزانته نسبت کوي تاسو دښمنۍ مؤمنانو سره نه کوي ما سره کوي ولی دا مؤمنانو تاسو رونو بایگانو ډیر خواغو کنه خوږي زمانو مو واسطو تاسو وسره نیت خراب کو دا هتا څو ما سره مزګه نور مطلب د اغي دښمنی او صحابو سره وا حدیث کې عمره أغلی و چې من عاذالی ولین فقد بارزنی بالحرب چا العرب عزت وې چې څوک زما یو دوست سره دښمنی کوي نو دوست له زما پری دي ماته دی ما تا دا دا میدان ميدانته او دماس راځګل وي او مې شاقق الا ورسولو ورسوک دایواز یغی نذ یالله وي هغه سوک چې دغه سیمقابلی کی د الله او د الله پیغمبر سره فن الله شدید العقابو الله بوله عذاب ور کوي جواب ور سره مراد ده يعذبهم اولی فن الله شدید العقاب الله دې صحاذا بواله تاسخت ذا بو کنه چې فوق الا ناتي كل بنان ذا سي ازبون الله ورقي خلق له د یو علت ذکر کو او عام اک خبر چې دای وازې بو جهالو بدروالن نو ار سوق چې مقابله کوي د مؤمنان سره الله ولسه ذا ور کوي ذالکم فزوکوهم <متحدث> دا اللہ مشرکانو سره خطاب کوي چه مشرکانو دا عذاب په دنیا کیو سکے فزوقو ہو دا خو دنیا عذاب دا دورہ سخنہ دے وَانَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارُ او بے شکا د هر قسم کافران دا پار عذاب دا جہنم شتا اللہ ایتا سو پا دے شرق قسم دی چ دلته مو عذاب دیو التو معذاب دی انده شرک سه شي چ دورہ تاسو پیمان ایمان راولې پري دې کنه پین ذللہ تُ نذکرشو او دوبره مستو بیانې وقایدی قوانین شورو کوي ولیدا لوم به جنگو نو مخک هولادی تاسو یې را سورہ بقره کې او سورہ عمران کې ته جماعت د جوړولو د قوانين خولیو په میدان کې جنگ قوانين خناو کنه چې کله تاسو را مخامخ شي ناور ته دلته کې خي خی... چې بیا وسه کوي تاسو چې تاسو د جنېوب سره مخامخ شي په میدان کې نو د هغه وخت د قوانین قوانين زده کوي نورم به دا اي اولذین امنو ايمان والے اذا لقيتم الذين كفروا زحفا کل جتا سو مخامخ شي کافرانو سره پچل ول کی زحفا ستوي الدنو قليلا قليلا چې یو سړي ته ځان کې خدا سي پوکه یې نه زګه زحب اصل کې د ماشوم خرپوسو طویل شي نو دا د مومنانو طریقه ده کنه چې د شمن سو پوي غندي ته چا په راشيوي زحپن په جنگ کې په جلب کې فداتو ولوم الاضبار نو مگر زويدي تشاګاني او من يولم يوم ينتظره او څوک چې وګرځي کافرانو ته په دغورځ باندې شخ پهله نو حکم رست چې فقط با اب غضب من الله يوم وقواه جهنم دل لپاره غضب کراغه او جهنم یې ځای شو کبیره ده کنا ګنای کبیره ده همدامینس او دوتینه جدا کوي چې یو غسړی چې هغه دښمن تنشاکي هو چل ور سره کوي نشه شوا بدغنا نه وي یا دښمن تنشاکول او خپل مرګرو سره یو ځای کیدو نای ته شاراله رضا ګنا نه دی زګدا تیخت نه د کنا انما الاعمال بالنیات الا متحرف للقتال مگر هغه سره چې هغه چل کې د پاره د جنگ تحرف چلتوي هنرتوي چالا کېتوي اجنګټوله چالا کې ده او جنگ کې زور دورا په کار نه راضي نبی رسول الله الحرب خوده خدعتن جنگ خطول چلوال ده جتال چلوال درزین و علب جنگ خولشه متحرفتن او متحییزن الافئتن یعظان یو زیکی ده د دلی سر سره گناه نشتا دیم او چیدات دوال پکی نئی او تیختا کئی فقط باب غضب من الله نرا گیر شد اللہ پا غضب و او مأوا او جهنم او زيداتو جهنم دیر بد ذکر قانون اللہ دی ابیس المسویر ډیر بزې زراتلو دي قضا ذکر شو قانون هغه دي قانون سمرات بیان دی دیږي چېر په دې باندې عمل په با بدر کې اوسو اوسمره ښه ستنه او سمرات یې راواتو زمر کامیاب ذمرا اعلا فسغلاس مصمرات رواه تو یوال اومبه سمردہ او توحید ته اشارہ ده فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم اے مومنان تاسو ندی قتل کړی دا کافرانو په بدر کې دا خو الله قتل کړی داونه یې ګوره داونه کې جو ګور کنا چلو مر سره نکلو الله وینه دا سموایه تا سندی کو ترا کړي تا خپل کو ترا کړي سره دی نش شک نش ترې چی دی قتل کړي او دی پتور والیو ولې الله رب لذت وی زکه وی چی ذکر ډیر معجزانه وکنا چرته 313 کسانو دی په 900 سره د وصلونه هغه یې دا چې کلو چې لارته نه خطاګ دا ټول معجزانو مزګلوی چې دا سکار نسبته به ځان ته نه کوي چېږي کې د الله رب ولزته د قدرت ښکارا رنګي انخای کنه نو الله څنګه قتل کلو ملایکه را لی غلیو یو دا آدم دوی هم دا چې دا خو الله تاسو ته امر کړیو تاسو قافلې په سر روانوي دا خو الله حکم وکونو بچي الله حکم وکندو ار سو پغه په سلی کېږي دا د مسله ده کنه ف نه فقهاوند دا مسله ده دا سه يو چې وسره قتل شو یو تن قتل کو هو یوته امر کړو بل ول وسلو ورکړه بل نو ټول بغیراله تول بږي شريك شو کنهخه تر دي پوری چوي پنيمه کليمه باندې چا همدا دکو دقاتل سرا نويده با پکه رازي او سره مرګري په عذاب کې نیمه کليمه سنګي دغه ټوله کليمه خداي د چته یو سړی ته وې چې اوقتل ولايه اوقتل نو ټوله نوې نو داسوي چې اوق نوم تبه کې شامل لغه موږ ورته چې الله امر کړل نو بس جوړدا سښولہ کې چې هغه سره کړی دینو ولیکن الله قتلهم دا مانہ کوي چې تاسو چې الله څخه او غزولو دله توفیق درکړو دوی ګوشک نشته اخله نبی اسلام د تغ بدر پر روزبان دی د جنگ نمخ کې یو مورته خاورې شيګرا واغسته واغد کافرانو طرف ته ونوستي هې وو ډیر لريو زه هر کافر سرګو ته ورسیږي عربيا جنگ کو کسترګي پاکولي هې پدریم مشغول شو دي په وره لګانا الله رب عزت تیزه کې غته خبره کوي چې ته به ام دانوي چدا زکه مونږه فتح او چې ما یو موټه شي ګورويشته ټول میړه اندکل نه نه ومرمتا او تانه دی رسولي هغه شيګي د کافرانو سترګو ته از رمتا کل چې تا موټه ویشته دغه هوستا کارو دغه ټیک ده ته دومره ویل شي چې ما شي ګورويشته دا به نه وي چې دا کافر سترګو ته میو رسولي هغه سوال د الله کار دی یابتدای او وانتهای ابتداء استا او انتهاء غائذ الله عزرا میتا کله چتاوشت د لاسنه ولیکن الله رمان لیکن الله رسول دی غشگی د کافرانو سترګو تام هغه وشتل کړي وی وليبلی ورسره یو جمله لیهلکا جهلاکی کی ولیبلیالمومنین منه بلا ان حسنا او احسانو کی په مومنان باندې د طرف نا احسان ډیر ښکارم په امتحانو کی او مومنان باندې د امتحان ډیر بهتر دله امتحان ان د دواګانو چېلیکم دواګانی کولی او په یګي د خلکو په اخلاص باندې ذالکم اي کافرانو دا اوسه کې په دنیا کې عذاب وانلا موهینو کې د کافرین او ویشک الله رسوا کوي او کمزوري کوي چل کافرانو دا یو قانون ذکر کړم تر قیامت ته پورې اتحاد سي مقابل راشي علاوه بر کافر زور او منسوبيه او داغي غزور طاقت به ختمي موهن او بډایر کمزوري کوي ان تستفتح فقد جاكم الفتح خطاب د کافرانو سره الله وي چې کافرانو کتا سو فتح غوښته اور اعلیٰ تاس ولہ فتحہ و بدر کی دے استہزاء نہ باغی پورے زکہ بنے کثیر لکی چینل مشرکونا ان المشرکین اذا خرجوا من مکہ تا گئے مشرکان دا مکہ نہ راہوا تے بدر تتلو نو اول لا بیت اللہ ابو جهل او دا ټول نو خذوب استارل کعبه ته بیت الله غلاف یو نیو فاستنصر الله مود الله نه امداد وغوښته کړل سبا زمونږه او د پیغمبر مقابل لا تمونله مدد راکی وقالو داسې وي جلا هم اللهم منصور اعلالجندینی یا اللہ تے امداد ورکی اعلالخ کر لرا و اکرم الفئتینی او چکمہ دل عزتمند دا اغیلہ ورکی و خیر القبیلتینی او چکمہ قبیلہ غرہ بہترد ناغی لکھا انہی زانی گانا کنا چمونگا اعلالخ کر یو ا موږ بهتر جماعت یو موږ بهتره قبيله یو دی ا کې دا هټو لږې صفاتو نو کنه ها اعلن خو جند پیغمبر او او قبيله دا غوام نو سوالې ځان لکه وغره ته آغتم دومره په ځان نه پوي ځم نل ته ذکوي چې تاسو په هغه وختان نفتح حالا <coughs> و تن ته او که تاسو توبه د شرک نه کو خیرله کوم داستا دپه دا بهتره ده وتهدو که بیا را ګر جان کوئ او ملهی ظوم را ګځمسمطلب ی زما بندیان ممنان د لاان ته نسبت د شان دی که نه چې دا چې جن کوي. ذات ایزل که سکه جان کوم تاسو سره ولن تغنی عنکم فئتکم شیان او ای کا فرانو چر فیضان در کی تاسو لرا دل تاسو زراون وللو کا صورت اگر ک ډیر شي تاسو یې مونږ ډیر یو نو سفیده در کلا نړی روان لکی غل ونیشتره ولیوان الله مع المؤمنين به شکل الله مرګره ده مؤمنانو زه یو قاعده اوغي پسې سمارات بیان کړم زه یم قاعده ذکر کئ همدغه په انځو صفاتو تعلق ده چې وجلت قلوبهم یوي له قلوبې قاعده هغه سرولګه ده چذلانه یریګه نو فلا تولومو الاکبار کافرنا بنتخت بیا کړه اځین صفات دا, دا چا او چایاتونه په یلوستلې شي نو ایمان یې مضبوطیږي دا قاعدهغه سره تعلق ساتي یا ایو الذین امنو ایمان و علا وتیو الله ورسوله نو اللهکم اومن یصدقوا تای او پیغمبر تابع داریو کې ولا تَوَلَّهُ عَنُهُ او عُلَيْدَ دَنَهُ ضمير يو راجع كذكا دواره يوشه تعالى الله و رسول يوشه وَانْ تُمْ تَسْمَعُونَ وَحَلْ دَرَيْهِ كِي قرآن روسته لشين تاسو يو رأي کنه وَانْ تُمْ تَسْمَعُونَ وَانْ تَسْمَعُونَ پس ای مانا که او ریدل چی ناغی سرطابیداری خام خائی و لا تکونو کالذین قالو سمعنا ام لا اسمعون دا سوال پیدا شو خو قرآن خوڑیرو خلقو ریدلیو یواز دید ریو سو دیارل سخنو ریدلی ملاوی چه او ریدو که پرخ دیکن یو اسے او ریدل دی او بلدا سے اور ای ذللی چې قبول یې کی ملای ودا یو شانت نه دیخه مکه یې کسانو قالو چې وی وی سمیاں چموږ و اورې ز قران هم لا اسمعون الله وی نه دے اورې دلین بلی اور ای ذلغا قبول یې الله تا چې سره ور سره عملي تابیداری ایو دو منافقانو او ریدل دی <تصفح> اغواللہ تنذی قبول کنا او زکر قرطبیوی دلت ال آیتو علان وات لا فیدت فیه وی دا قول دیو مسلمان تی اغوی او ما وریدو بالکل تاب داریما وی دی کس پیدا <تصفح> <تصفح> مالام یزهر اثر ذلک علیہ سوچي دزی اثر پنیخ کارا شوه به امتثال فعله چ عمل پیږي کنه نه نو دغه اوري ذل لکھا نو په تا ده مخلق اوه ایت نو وستو چر سو کوئی عامو قران اوري ذل لري ویلیوم ده او تل عمل پی نه کوي نالله دي خلق تصوي إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون بشك دير بدترين دا زندسرنا دالله دا پنز بانده اغا انسانان دي گورا اغا زندسر نده فالله بي دي دا زندسرنا بدترين دي اغا دي السم البكمو چکان دي او چاڑا گان دی اغا کسان دی هلائی عاقلون چاکلون پاکنئی دا اغا خلق کنا چیز منافقان و او ریدل دا اغسی باس اصوی ما و او نور عمل پی نکی یقین پی نکی ندغی کی حیث پیدا نشتا ده وَلَوَعْلِمَ اللَّهُ فِي مخیر اللَّهَ وَلَوَ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَ وَهُمْ عُرِضُونَ وَسْوَجَهَ ذِكَرْكَئِ چه اخیر پرخ سنگه ده چه چه دا سواو ره ده چه اغیه پی عملو که ناله صفت که چه دا اصل خلق او سوک دی اغی ده اغیه و ریدل دی او اللہوی دا کان دی و چاڑا گان دی اغیه پی نپوئی او دا شرت رد دواب دی ذیکے امام رازی نے کلیوچے من قال سمعتو ولم يقبل فهو شر الدواب اگے بندہ چاؤ امام واوری قبول کرے نہیں نذیب ترین زندہ سرو ندی اور ان دل تاوی کنہ نو چې د غځای په سره هغه لیدل چې چاندا سووړې ده چې قبول یې کوه عملیه پیو کوون الله خوشو اوس او دا سوو چې ویاورې ده په عملیه پیوونکو وللار په لزت وې چې دا د هر انسان اخلاق او د غرویا ناستولاله دا یو شانتي او د بل غبل شانتي دچې دچا اخلاق او دچا نیت دا, دا, دا الله ته بالکل صحیح وي هغه باندې الله رحم وکي نو قران او تواوري عظلته ولکوس کی ځکه باغی کډیر خصيبتون الله ولیدو چې هغه شوق دې هغه مینا او محبت دې قران سره هغه دې سره ډیر رغبت ساتل دي ته نابت وي انابت چوما تذکرو الا من ینی راضی با چه اغا سوک عبرت اخلی چه اغا که او کې که شوق او دا غیز زیر فتح لگی که نخواب بندیانو که دیر فرقشتا ولی سوک دا سی چه با سغی با جزان تپوسو نکی گرزی با چه را دا آواز دکم زیر پوخاچه با درس که دو درده پا بان سنو که لوڈونا تلیلیو قدرتی بس آواز با دیر لره تو نوچه با آغازه چرد سمندر سراواز واوری دو نراروان بشو یو زی تا پوست کوا بل زی تا پوست کوا با دیرو مصیبتونو براو رسید کنا یو داس بانده ابل دغای چې دا اوری خدا تا پوست نکه چه دا سگوی دا سوک دی دا کم ځای دی مدي ګډیر پره اخ دي کنهخه دا مطلب وَلَو دا نخ... دی ولو علم الله فيهم خيرا کچر الله معلوم کړي په دې خلقو کې اخلاص او زدين سرامينه او محبت او لا اسمعهم نو خپل کلام او رول دې به په پوکړیو ډېر په دا سی پوکړه کنهخه اچھا به وی چې ندي پکې اخلاص ندیبا کی شواقو ندیبا کی مین محبتو خوالید و تواوری خوالید و تاجی بسلی تو سپر تساندخی جائیں سپر تساندخی جائیں چه نیبا کی نسنگی و تواوری او شیخ سادیس او بیلیو که نا چه تربیت نا احل را چون گردگن ور گمبه دستان وینا احلو تا تربیتا وغیتا سبقا دست ده لکه گمبت تا چه کان خی ور ورزه چه ده شي ٹنگ شی کان چه ورزه ناوستا تن دیل رازی پا گمبت کم ده کان ٹنگی اوگی زیشتا دنا احلو خلق دامی سال لخوا. چون گردگان بر د دست لکبیلوری چی گمبت تولی او بیاوی چیر دار تنگیگی ننو ولو اسما هم کچر اللہ و تدقه سواوری چه غی که نو محبت شتا و نبکی نعبت شتا و نبکی مینشتا لتولو نتختی بنو دوی تختی با هم معارضون عذیب کی تبا توازونک اواغی و مخمع اواغی دا خو نه کېږي داڅخه دا فرق ددي جه نه پیدا شه دا دو م درم یا ولې نامهستجی لله وللرسول ذا دعاكم لما یح دا دغې توکل سره لي چې ممن خلق دی چلله به توکل کوي نوکه چې دي ته د جهات اعلان اوشي کنا نه بس ټول کارونه په ځای پرېدي اپه مخهزي <تصفيق> اوغا كوسو کوته وي چيليكه <شيالكا> د اشراق واخله د نفل و دي کړيونو يا وتلي کنه او د تجوذ واخله د نه د نفل واخله داخدو <تخذ> جهات حكم شي <شوية> د فرض دي نو نفل و دي واخكي نه ي بیا کنه <ندا> دار <عرصة> سو پردي وته <وطا> ايمان و الهو قبولتي او او قبولتیا او کای پیغمبر کله چې تاسو در دعوت درکې دداسه یو خبره لمه یحییکم چې تاسو کې پیدا کئ کی ژوند کیوم کنه انا مختلف معنی وي چاوي قران ته مراد دې داوم ام دي یمای یحییکم دوی هم توحید ته مراد دې داوم توحید سره خلق ژوند کی او دریم jihad لمه یحییکم نو دی که بتاسو نه اسارا نکوی بلکل چوریگ داکار کوموریگ داک نا فوراً بزایفا از دیده اکی حدیثو ساید ابن معلہ او داس بل صحابی چه اولادو پنفلو باندی نبی دیسلام ور تاوازو کم ناگوی چې دامون سلاسو من ورزم کنا مخبا کی تیر شو د د کو چې نبیې سلام مرته وي چې ل ما تجیب ما جتا تا تاواو کوتهولی نه راتللیناغ و چې منځ م کوو نیمګه کېشي پرېښ نبیلی سلام مرته دا ی چې تا نهدي اوېیدلی چې ولله نام تجی ل رسولي اذا چ الله پیغمبر تاسو توازو کی نو بیا بنور سپری ده قبولτια وکوي هغه علم پوښه ان الله يحول بین المرء وقلبه په دې خبره ځان پوکه چې الله هغه ذات چې هغه تصرف کوي د بندا او د بندا د ظلم تر نوځل دا هغه په لاس کې دی چې په اختیار کې نه دی کته وي چې وس نیم سمو بیا به ان شاء الله در درشمه او ځان سمو مو ځان تیارو ما غلا وی چې را رانه نو بیا بنرازي چې کله تاسو زر کې مینا او محبت شته دی دقه وخت کې کار کوا دغه وخت دی او چې ته وي چې رښتو بشي نو رښتو بیا رستاډو مینه نه او شوق بد نه ني دا خدای الله اختیار دی کنه او زکه وې چې کلی یو سړي دا الله او پیغمبر د حکم به د بیو کړه چې له تعالی له چې سوفا یو وکړه چې درځمات درځما درځما نو دا د الله د حکم به د بیو کړه نو جوړه مې وکړه نو دی پسې دا کې الله د ظلم پلواړي چورګه کاو کارونه ها دا خو دا غوښتو خاصه چه تا داغو که قبولتیاو نکرنو اس بای نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نکره نظرهم پی تغیانهم ونقلبوا افعدتهم وابسوارهم کما لم یؤمنوا بی اول مره چه دی اول زلد ماهو کم قبول نکره نبیاخو دزی ضرون آروم آسترگی آروم بلپلا چې دنیا لذا اغاکار که وخا یحول بین المرء و قلبهی توحید د زلوونه اختیار چا سره دی د مالک معڅوک دی الله نو خیال کوه چې کله دی او کار ته پیدا شي اوغ د کار د دینی که نو بس هغه وخت سره کوه نورې خبر مستو کوه چې لوونه دی رالوره ننخوا دی درس ځمه رو ده نو بس بیا نورې خبرې و کوه او دغ ته لاس کوه او که دغ وخت د ن تیر شو ډیر قییمتی وختو. نوی استاد جوړو نه سي نه وګور دا لشان وکنه پوښي چې بیشک الله يحلوا اړي اړي اړول راړول کوي د بنداو دا غو زلو ان دا ټول څه د مراد دي يحلوا دا سيم کوي چې الله دا بند زلو د کفرو نه موږ کیو اسلام ته راوالي نظام دا الله کار دي د وبي ناو دبي دي نه نه مورکي نو دين تا عبادت ته راوالي او چا سره زاسوکي چې د دين نه مورکي نو بي دي نه ته اوروالي ګوري کنا داغه اخلاق او طفا وانه له تحشرون ابيشکا دلتا سراج مکلش و وتقو فتنه نل قبول کياو د پیغمبرو ک بولي کدا دا نه کو نو دنیا کې او ف نه را شي و تکویېږې ځان بچ کې دغې فتن نه لا توسی ب نهلهې نه ظله مومن کوم خاصسه چې کلهغا را شي که نه بیا پهکې ټول راګیرېږیم دا نه چې ګې ظالمان به پهکې راګېېږي نه خاص هغې کسانو تا چې ظالمان دي بلکې ټولو تبرې دکه دنیا عذاب عامی که نه او نن داغي ښکارا علاماده کناڅه چې دا کوم واخنه خلق دا الله کتاب او پیغمبر سنت کری خې دي اړو کتلی وته ندي نو دنیا ده فتنه نه ډکه ده کم یو فتنه ده چې نن نشته په دنیا کې او مسلمانان ته نتنګ او پریشان ندي ټول کو ظالم دي غوم تنګ دي اګه مظلوم دي غوم تنګ دي ټول پریشان دي کنده سه فتنه ده په دنیا کې رحکشاف الہی رحمۃ اللہ علیہ ویلو چې ما فتنه ظهور بدعات استو هغه فتنه ده لکه چې بدعات او رسوماتو ناروا په دنیا کې احکار شو وترک نه هی منکر اسوګ دانوي چې مقاوه ده پات کار ده دا لوی فتنه ده کنه او که څوک و تاوي نو اغي ته خلقوي وي پري سړيا او د لزور دې ډير دې وي ښا چې څوک چاتوي چې مکه نصیحت وکي زور ستام د لزور ډير دې پري اده د هله عقل یې الله ځان بچ کې داږي فتنې نه چې نو برسې یا یوې کاهانت چې ظالماني پتاه سو کې خاص کر بلکې عام وي وعلمو پوش ان اللہ شدید العقاب چبیشکا اللہ دیر سخت عذاب ورکو انکه دیم وذکرو از انتم قلیلن او یاد که دا اللہ دا نعمت چتاسو لگوے کمزوری وے قلیلن مستدفونا فی الاردی او کمزوری کلیشی وے پزمکا کی سمر سخت جندم ترکل صحابو تویید مکیغ زندگی چکله یو پلهه هجرت کوا کله بل پلهه ادي ظالمان او دا معلومات په حضرت بلال تډیر خي او دغه صحابو ته مستضعفون دغه دي کنا نل ویغه واخ ریاده و هغه مېروه چې د نعمت شکريه ده ناداش دا هر بنده له پکار دی چې خپل وخت یادې چې په خواب کې کومه اور لوی تندیو ناچاره او فقیره او ناری ناوری تی رشیوی او صلی اوخرا او ستنوی اغه یادې کله کله نو بووی چ الحمدللہ اسه خدای نووی کنه خه دا یادول د ډیرلوې نعمت څخه یاد کایچو یا تاسو لګ کمزوری شوی پزموکه کې تخافونه او یری زې تاسو ان يتخطفکم الناسو ې تا تاسو خلک خلق خپو کې دا کاافران د شما خلک د شماار کسانوکن نو کاافران غی والله ساتل ف کو الله ک تاسوله چې ای د جرت مدی نه د کوم به او تاسو مضبود کې په خپل مد سره و دغه من توباتې او غلو کې تنې لریلی. رزق تر ک تاسو طاهر صفاء او سوترا چې هغه غنیمت ته لعلکم تشکرون دا د وذكروسه لګي وذكروا دا زکه مې راوې چې شکریا ادا کړئ د الله لعلکم تشکرون سلورمه قاعده دا لګي دو یوقیمو نصلات يا ايها الذين امنوا ايمن ولا تكونوا لا والرسولان خيانه تنكمه نو ده الله په امانت کی او نو ده پیغمبر په امانت کی او تخونو اماناتکم او خيانه تنكمه پخپل اماناتونو کی د ټول تاسو لازم دي که ها اسلام ډیر ګران دین په دې دي کنه ها چې الله او امانت ته تاسره دا کلمہ ده نو په دې کې و خینات نه کې هغه د امونس ده په دې کې و خینات نه کې هغه دا روځه ده او هغه زکات ته الله سره په دې کې خینات نه او د پیغمبر امانت ته چې دا غو سنتی نو رسول وایو نه پریدا و دا وته پیغمبر سره خیانت کې چې هغه ته خصت سنت پرې خو دو چې په دې عمل کاوا او تا را رسمونو پسې شوې او دا زه خپل امانتونو کې یو بل سره خیانتونه نه <coughs> کومه او دا تجربه ده کنه چې دی وخت کې چا سره چا امانت یخې ده کنه بس هغه بیا په لاس سنړه زه خپل له کوم او که تپوس کې نو دا ستش لاس باندې وانتم تعلمون او تاسو خپویږي چې دا ماناتونه دي او امانت کې خیانت جایز نه دی کنه والمو پوشنه ما ولکم واولادکم فتنه ولیا اکثر خلق چې دین ذکر نه پاتې کیږي کنه دا مال پویہ دا اولاد پویہ یانشی کوله زه ګرستو سره غمی دا ورو زګو هجرت نشي کوله <صفيق> <تصفيق> تاسو دین کارونه وله د دې وسره غمینو الله یو کړه عمل اولاد داسې چې تاسو نه دین کارونه پاتې کېندهو فتنه شوا په وشه چې بشکره د عملو نستاسو اولاد تاسو سعوده پارډیرلوي فتنه ده فتنه هرڅه ویل شي مصیبتوم ده عذابوم ده د خلک بدا ولادت پوجا اذابي کوي کنا ولي هغه ناروه کارونه کړی دی چې تپوس وبته او حتی که ناشته نشي کورو تناانو په بارګرزې دل به ضرورت مانه دین دسک نو وي دی وړوله بدا پیسونه سوک پیدا کړي دله بدا داخلي سوک پیدا کړي او دله بدا کپڑے دې خطر روانس يا خو دا دته په دی طریقه پیدا کړي چې ځان کوفر توباه سي استاد په الله دیره لوی فتنه شو ا دې و لکه ته چې په دې ذوره فارق که کنه مستا سم مطلب د زړه کې د سنی ولی چې دې زما زم ما په کار رازي او چې دې لوی شي نو زبا زم شمه ته جهنم ته ورسولې نو دې وړو نو دې ما شمه نو دې اولاد نو سفایدا دا بس خاصه په کار راشي وان الله عنده اجر عظيم او به شکل الله ذات ته چا سره دیلوی اجر دین واه اجر په مخرا بوام رزق الله ور کوي رزق نه نه پات کیږي ودانه روا کارونه په مخا وا انگریزان دته نه جوړ کړي د ناس ته زېدی نشته په ځان خارسې ایسمت فروشي کوي او ايته زه زم شمانو تربيت کوما په زم قاعده يا الذين امنوا ايمان ولو ان تتقوا الله ك تاسو دلانه يره کاوي يجعلكم فرقانن درب کی تاسو لکامیا به دنیا په کامیابۍ به شهرت په کامیابۍ خو د تقوا ضرورت ته کنه چې دا چازل کی د خدای يره رااله سوال سوالنه پیدا کی چې داغه نبیه منځو د سپاتشي د دین کارته نه پاتشي ته وته حیرانه ښا او تواي چې الله معلوم دا همت راکي چې ورو کمزوری باندې ته ګوره چی سي او داسې دله اخلاصا د الله عبادتوم کوي او خپل کارون کوي نو د دې یریګنا تقوا ده پکې الله <اللاوی> يکامیابی بوله ورکومه فرقانن غلبه ورکومه ودشمن باندې و یکفرانکوم سیئاتکم او ربک الستاسنا تکلیفاتهم و یغفرلکم بخنبو کتابستد گناهونو ته ګوره په یو تقوا کې سمره کما دي <تصفح> دا قرآن خاص خاص خبرې شماره دي چې نور په کیسوره دي داوی چې فرقانن له به دشمن کم زورې کې تا به زوره ووررکې او که چېستازلو کې یاره را ل نوستا او تخوا ره دهخور د نه اوورې د تاویزونه پ کوویزون نه کېږي ن د چا دغسې مشکلات راله مونه مسیبتونه او تلیفونه نه الله دا په تخوا سرهري کېږي یو پهلابل پهله مګرځ ویه غفر لکوم سومره پیدا واللہ ذو الفضل العظیم الا مالک دې ول مالک نشتا ډیر لوی فضل تجی فضل غاړین دا الله نه غاړ زګه سره زېغه مالک دې دا پیښو قاعده مېن کې بیان شوې نو زغه شپږه علت ذکر کېد ان فعل او خاص کر پیغمبر ته وی چمانه الانفال کی خبره مکه وه زکان چې ته دې مکه نه څنګه او تره او تې شوې هغه ټول د چاپه رشیو د کور او هغه مشوره کوي وا چنی پریدو بس قتلوي نه پریدو د کور نه چاپه رشو نو دې کې خو بیا د خلاصی سره که نه کنه ها وسالانه بول عزت ده ایصال السلام او کاروکا ولې خو جبريل راو ليګ او تی بغیر د دينا راويستي د معجزات دي د انبياو په نه او کافرانو له پوهن شو نو هغه خبره او ته يادي چې هغه زړی خبره بنې ره و اذ يم قربك اللذين كفروا او یاد کا چې انتظام کوستا په حق کې کافرانو دمکه ظالمانو دمکه لیو سبیتو که چه جی جیل تا دیوا او دی تلی جیل تا چه او یقتلو که او یا دی قتل که او یخرجو که یا دی او شرید کلینا بل پلا ادری خبری کلیوی خو ابلیس پا که شرکشیو دیخو ده زیل زان رسی که نخوا ده غرز زیل ده زان رسی ځانې د میلومه په شکلکو چې زه د نجد نه راغلییم <تصفح> مشر معمر او خبر شوم چې ستاسو نند ته جرګه نو کی ماوي چې زب په ک او مستفید ب شم نو هغ ته ځای پرېخوا او قدر قې زته که نهریو با رای پ شکله د دواپرات کوو چې نه نه. دا سوې چې موږ به جېد ته وایو دا غدا څو چې سار به رئیس کید اته سوې چې موږ یې کلین نو شلو هغه له الله داسې لهجه او جبه ورکړې چې ټول خلق وزان سره کی او تاسو به الله حملیو بچو جهلو چې بس یره دا خبره پریره لس قبلی او دار قبله نه یو یو تنسي واکه ذلستنه به حملو کی په یو دل بس کار به ختم نبی اللهم چې دا خبره سیده بس د دې پاسه بل خبره مکاوي نو بصره چاپیر رشید کور نه نه پهلش په ناس ته او نبی له سلام حضرت علی په خپل کټ باندې او په خپل ای ابو بکر سره مسلات کړو چې دوړ بوزو ځان له ځای ری کړو دوه خانو د نور ماته نوو وته د دې یم کروونه یمقرروله یوا دغه مشورهوه الله و ډیرې مشورري او تذبیونه کويستا په حق کې او الله تدبیير کیم والله او خیرولماکرين الله کامیاب د پ خپل تدبیير کیم کله جديد او کل الله ختم کړي د سي کړي اوس دا سوالجرات خواه انسان سرالو که دا پیدا شی که نه دا کافران دا دی پیغمبر نه پسطنگو چوی نی پریدو قتل و یه خیری او صلیخ و خرابی سرکشی اولوی والو تینا تنگی نارینا و زنانتی نپازابی نو داغه پا حق که خلق داس مشوری که نه دی پیغمبر نه دی پسطنگو نالاوی پا قرآنه دلی دلی دا تو تللی تونونه کله چې لوستلی چې په دیبانندې تونونه زمونګ کالو نوایدي د خوصنا چې قط دا خومونګور دللی د نو ب کا نه دا خو مونګه اوور دللی دی لوونهشا اولهقلل نامله داڅ کتاب دی که زمونږ خواښشي مونب هم داسې جوړکو ا الله سیر اوولین نهدي دا مګر قیسې د پخوانو دومرهې بد لګدو رچې نخلا سیدنو یي بس دا چل, معلت دا چل دا کو نوخه اخیری و م علت دا چلو یی مال انفال زما اختیار دی ټول کارونه ما وکړو وګوره دا په بدر کې مولي هلاک کړو زکه دې سوال کړو اما قبول کو تا خو سوال قبول شو و یذ قال اللهم وياك چوي دې کافرانو په دعا کې چيا <تصفح> دعا به که قبله ده چه پیر پکیر پکی نو کنها خاص الله تیر داری که آواز که که نا چل اللہ همه ده دعا کلیم دا انکانا هازا هو الحق کچر دا قرآن حقوی او دا پیغمبر حقوی من اندکا استاد طرف نئی فام ترالینا حجارتم من السمای نوورا و پمون باندی کانی دا اسمان نا اوی تناب عذابن علیم یا سبلس ازاب را ول مون ته درد نه کو جدي په حق دي او د در دين حق دي نو نحنو اشد من الحمر مون خو بیا د خروونو بلاند ديو بیا مون ته ساجت دي بیا مون له خدا آسمان تندر پکار دي خلق داسه لګياي کنا نهاريم داسويو ان الله و چډي راخدا دا خدایي سوال قبول شنو هلاك شو نو تاسو به مالیان فایل کې څه خبرې کوي ا حق, دا دا حق نه دی خوا. دا داغه چې حق دی چې دازوم را کارونه کړی دی نو دا سوال پیدا شو چې دازوم را ظالمانو نه لا پیډي مکه کې ولې عذاب نه راوستو دا هچ مدینه ته مومنان لاړو هجرت وکړو نو پس دا غي نه په عذابونو شروع شو په ظالمانو چې هغه هغه اخ خپل عذاب نه راټل بل وی هغه یو پکې تم موجود وي ځکه عذاب نه راوست او بل په دې کې مؤمنانو تاریخو با استغفار و ذکرونه به کول چې کوم زی ذکر کیږيل ته کې عذاب نه راځي تا دا, دا پته نشته وما قال الله ليعذبهم وان تفهم الله نه ده تاسو چې عذاب ور کې دی لرو ته په کې موجود دي دا, دا مطلب دی دا مطلب نه چې هغه موجودونو برکت او نه نه بل خبره و ته پیغمبر موجود وي او عذاب راغلی وي چې کله دا سوي دی نو هر قوم ویلې دي چې دا پیغمبر نه دی دا ډیر سپیر دی ور په موږ چیرې عذاب راغلی او تاسو یاد دي چې تماشه رانو کې تاسو یاد دي چې عذاب نه دا خو ډېر راغلی دی او دا غډي وړي خبري کوي په موږ عذاب راغلی نو بیا به پیغمبر ته نسبت تصبير او تطوب کو کنه الله یزکم په عذاب نه راوستو وان تفيه او ما کان الله معذبهم وهم يستغفرون او نه دل چې عذاب ور کې دی لرا ودي استغفار کوي پدی کدا سه خلقي چيغي الله نه واخنه غوالي ک نو بیا سوال پیدا شوه چي کله هجرت وشو نو بیا په اذابونو شورو شو داولي الله وي زکه چي دي سکړيونه داغي بلست بل علاج نه ون ها اعمالهم الله يعذبهم الله او سودی دي لرا چلا په عذاب نه ور کوي وهم يسدون علی المسجد الحرامي دې خلق باندې د مسجد حرام نه چې کوم یې لایق دي مؤمنان پیغمبر دنه پریخولوک مسجد الحرام ته ونه پریخولو په هودي بیا کې واپس کړیو نو او دا د دی اوجرم شو او مکانو اولیاءه او نه دي د لایق د دې مسجد الحرام دی, دی خو د لایق نه دي مشرکان دی چې کوم لایق دي نو هغه پری دي دا څومره لوی ظلم دی یوه پمکانو اولیاء او دینځي د علا دوستان کدي مسجد الحرام خپل غړنی او فخر کوي چې دا زمون مونږه زی لايق یو الله دا زمو دوستان ندی نو الله دوستان سو کی ان اولیاء الا المتقون ندی دوستان اغا دا الله مگر هغه خلق چې بچ وڅکي د شرک نه اللہ دوستان سو کی دائے سورت یونس کی بوم راشد اللذین آمنوا وکانوا یتقون اگر دوستان اللہ المتقون <تصفح> روح المانی ذکر کی زمان چې زمانی چھ گورو زمان پوکک ولی خلق چھتاوی <تصفح> چھ پیداشی او گنگی او کوړنی ښه خلق را اخلاص چويره دا وی ولي دې کنه هه مسبه او کور کې بیاځه نه او غیم چې پوه شي چې دا خو زمونږ کار روان شو ځان دروان شو دا وی تاسو سمبال کړئ بیا پا کې جامې نوې جامې او پالنګ یو تېہی ته بوهد د سنت ته هر ورځ دا سي سمبال کړي کولی خلق راضي کنا وی ولی پیدا شي وې نو ندا ولی لمتقي دې او لی ونه متقي خو هغه چې عمل کوي عبادت کوي هغه ته ویل شي نو ایدا دومو په هغه شو اولیا شو ابي اوي هغه اګه ولي خو بیا په ټولو کې او چت غني چې بیل ماځي چرسيو بانغي بوټي نزي وی رداده کنا دا ډېر کن برکاتي <تصفح> دی ها ا چېګه بچا باندې لاس را کوي نو خلک ډوره خوشاله وي ځوې تخه بختور شوی چې په مونږ باندې وکړه لاس را کوي دا وی زمونږ د زما قرانوي ان اولياء هلل متقون دل له دوستان هغه چې متقياني پرېزګاری ولیکن نا اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويګي نو ولي نه پیژنې کنه مشرک ته ولي وې توبه ذننن نه زانی ما وليام دغسې کوي بابا پیدا شو څنګه شکر بابا خلق له چوندې چيني ور او اېزا شګر باندې ختم شي هغه چې راشي نو نور هم زیات شي بید و علاج نکیگی دا ظالمان خلق دیگه <تصفح> اوغا شکر بابا دا سی چی ده ملک و تعویدون و تزورن دی اچی سو شرکیات تینو آغا کئی نو دا ولی قرآن خوی متقون چه غیزان بچ کی ده شرکن وما کان صلاة عن دل بیت اللا مکام و تصدی اللاوی دا زکا دا مسجد حرم لایق ندی د مسجد الحرام خو جوړ شوی د تواف د پارا د مانزه د پارا د عبادت د پارا ادیب گیسکی دیبگی شپیلی وی او تعالی ته پوی د مې لسونو زیت نه جوړ کړلې اماکان صلاتم او ني عبادت ته دي مرت نه عبادت ته مشرکان دل بیت د بیت الله سره یې لا مکان مگر په خلی شپیلی و احل او تصدیع و به پول دا چل بے گو ادا خاص کر جی پیغمبر وکل راگی او منز بے گو ندیب ادا و اخکرال نو سوک بدا سوچی سم بلاستا اخلی کی بے گوتی ورکلی او ناکار شپیلی بے به اصوک بچی اغب سجدار روکو کول ندیبا لاستا پول پاگو ادا منز خرابا ہو در دی عبادت تھی دی تا دی عبادت وی چھ مونگا امده بیت اللہ قدر کو ویزت کو مونگے ساتو دا دی ساتل لی اللہ وی قرطبی لکلی دی دیکی چھ با دی آیات کی رد دی پاغ سوفیہ و باند دی الَّذِينَ يَرْقُسُونَ چلاغی ذکر سی، سوک پاکی گڑی گی، سوک پاکی جلاس تپییو، اچھتی گی، را خلاسی گی، اداوی منگا صوفیی یوکا نا وزالک کلہو منکرون داٹوال گناہ دے کارون دی یتنظاون مثل العقلاو چاقلمن دین آغوا دین ازان ساتی اوی تشبه فائدو ک دا کار ک نو دا خو مشرکانو کارونه اونا هم د مشرق په شامته شو چغې بهڅنګه کول د بتهله سره ووي م مه کارونه کوي ځانتهسووفوي پهځوکاعذا به بما کو تم تکفرون په اوس کې اعذا به او په دغې چې کفر کوو همیشا انله نه کفرو یون فونونه والوم لسو دوان ص الله ب شکه دا کاافرانو خیر خیرات کوي الله وي دیم لګی او خرج کوي خپل مالونه خو پسو کې سبیل الله په مقابله کې چې څوک د دین شاو محبت کوي نغې منی کوي کنه چې مننه کې خلق د الله د دین عزیز پر مالونه خرج کوي هاو نیت ځای چې دی کوم ثواب دیولي چه دغسی او جمعاتی او پا آغا مرکزی او توحید او سنت او پا کې د در درس کنا دیو لگی نو خواه او و تا بل جمعات اگر کاغا داغا دیر اگران ای ای باوئی نو بس داغا واخلی دیر اگران ای واخلی اصولا جوڑا کی تا دیده پارچوی دا خلق تنا دی پل رازی دغسی هر مشرک داغا مال پا کې لگی خواه مزرسا بجول کی مقابل کی جماعت بجول کی مقابل کی او دا مال با پدیل گیلی سود دوان سبیل و سیون فقونا نو اللاوی خرج به کی مال با خرج کی سمتا کونو علیم حسرتا اب یا باشی دا مال پد بانده افسوسا سم یغلبون او کامیاب بام نشی او دیرو خلق داسه وکلو کله دی ویګ اړه آواز راځي کله بلې غاړه آواز او انتظاماتو کی خو بس مدوګر لیگ نو بځی بیا په مخابانني ولیدا خو مقابله شي نه دې سم ما یو غلبون دغه سی بدر والا اوسمره مالونه را واستیو بدر تا خو خان چې د ورځې به لسل لالولو خان لا د ورځې او ډیر شي وکنه چې دا سمره مال دی خرج کړی او بیام کارونه شو مطلب د امته ذلیل شو ثم يولبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون الا وځيخه په دنیا کې زلت ته او په اخرت کې وګوره هغه کسان چې کافراندي جهنم تبار جمع کړي شي طول ليميزا الله الخبيسا من الطيب زکا چې الله وګچا نټي کوي چانټي کوي کنه يذا وك الله قد خلق ود پا کنه وَاِجَا لِلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ او دا خبیث خلق بسنگا کی دیو دا بل لپاس بے کی دی بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ دندلے بتجولی کی فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا نُکلک بے اوتلی بندلی بتجولی کی فَاِجَا لَو فِي فی جَهْنَّم اُبَغَرْضِ جَهْنَّمْتَام اولائکہ هم الخاسرون ده غزلیل خلق ده نخواب ده صدای و لولی ورکلا یرکو ما امک که ترشوه ده یم کورو دا ده آغی صدا ده که نا دی جرگه کل و دارون ندوکی ده پیغمبر پا حق که چه یه قتلو شلو یرکو ما او یم کورو یو شه د خلق تغییر تبدیل لی بکنو اللہ وی سنگ په جمع شیو پا دارون ندوکی دقص بی جمع کما او بی طلم بندل بی کم جهنم تبعه و غرزو ما ورپسی ترغیب ورکی گوری کسو کی ریدلی که نا اولا لیراغلی چې راش کلمه ووایا او ځان دشمن مجوڑه گا و شیطان ماورا اللہ بلکل قل للذین کفروا او آیا دغی کافران و تائین تهو کدی توبا و باسد شرک و کفرنا یغفر لهم ما قد صلف بخانه ووکلی شي دا غسو چې تیر شوی دی بس ان الاسلام يهدم ما كان اسلام خدا سي دين له چې تاسو کلیه غبدل و وينځي بس کښه به راک غتم بشي ارسه والا که چېر دی دا توکل کوي کنه نو چې کلی دی غټول ب ماف شنو ما قد سلف حضور رضي الله عنه اني رحمت الله عليه وې چما کان لِلّٰه یَسْقُطُ دالاح په حق یادي چې ما حق وته زه ماف کوم ارڅه او ما کان لِآذَمِيّن لا یَسْقُطُ هغه کده بند یانپس حقنا قرضنا پورونی نغه نه ماف کی یاخد بند حق دې کنه ابن عربي وی مالیکی چې هو قول علماء ینا مونږ په دې کې احناف سره یو یو زومږه دا کاول دی نلا وی وایه وتک تو بو باسی دا وخت نه بس ارسبه ار معاف شکار سیکڑی رانی مکا و زړی خبره هغه بیا سلیله غوساوار ولې خو بس چې سیکڑی دی ناغه بو ته او کدی را غرزی بیا بیا کفر تا شرک تا او پیغمبر دشمنی تا فقد مزت سنت الاولین نو دیر قومونه تیر شوی دي هلاک تیر شوی دي هغه طریقې د پوخانو وقاتلوهم جنگ کوي دې سره حتا لا تكون فتنه ترې پوره چې پاتې نشي شرک په دنیا کې الا يوجد فيهم شرک قدو مداري کوي jihad زديده پاره کوي ويکون د دین كله لله او دین چې سومره دي غټول د الله شي کاغه مون زه کار حج زه کار تواق ده او تول ده الله شي کاغه خیر خیرات ته کاغه نظر نیاز ده هر سو ده الله په نوم شي نو علبا الله وجهات بس کي وين نن تاو کوي من کيږي توبه او باسي نو بهشکه الله عاملون ذيبان دلی ذن کريم ا بو تماف کي وين تولو که انکار کوي فالمو ن الله <ماللعوی> ي پوشه کوي کما خاله و نه پوشه ان الله مولاكم مؤمنانو توي تاسو یې ريګي ما پوشه چې الله تاسو دوست دی نعمل مولا سخه دوست دی ونه من نصير او سخه استه مددگار دا ولي ثوابن زو ذکر کړي او علت نذ عن فال دوي او باغی کې همدغه څه د انفال علت نذی فا پین او قوانین پکیوځي کړکې د قتال فی سبیل الله او لیسکه چکم جملته رشیو آیات نوغه پورا واضحه نو چې قول الانفال لله والرسول مال غنیمت مال انفال د الله او پیغمبر دی په تاسو لګی دا پکی دې حسابي اول دا غي تفصیل کوي او دا غي مصارف کوي زيونه وعلموا پوشه انما غنیمتوم منشن بيشکه چې تاسو حاصل کو وسه شه دلته وت د غنیمت کې خو دوه غنفالو او دلته وت غنیمت وي یا دې وږي چې تقسیم شي اری او سري تخپلخ په لبره اورسي ودارو طبيع غنیمت وې ا تقسیم نمق کې چې اونغان فالو او به تر دا چې دیوبل په معنی استعمالي غنیمت تنفال ویل شي انفال غنیمت ویل شي په وښه بهشکا چې تاسو او ګټ حاصلم کوس شي لګي وکړي پو جنگي په زور سره او په غلببي سره ف للله خوونه ب شکه دله د پااره پاهغې کی پمه برخه ده دا نور د مجاهدینو دی پمه برخه نه اللهڅ کو مالو د هغه برخې س کوي نو ولیر راولې دا د پې غمبر دهله خپل نوم د تبررک دپارې کاررک چې کلو شي ډیر براکتی که هم وګڼي چې الله یې سره خپل نوم ذکر کوي لکه مخک ذکر شو kana نا قات الله بیت الله دا مال غنیمتوم ډیر برکت شي نه ول په الله خپل نوم کې خوذ هغه برکه نه وي ول رسوله داو د او د پیغمبر بوم ټوله نه دا په ينظم برخچه دا دا په ټوله پیغمبر نه دي کې پنظم یې سي دي یو د پیغمبرو بل دغه د خپلوانو او بل د ایتمانانو او بل د مسكينانو او بل د مسافرونو نو په دې کې داغه پنظم برخښوه نظر اسې چې په دې کې داغه تقسیم جوړ کې کانا هغه سلور چې د مجاهدینو وی کانا چې هغه موږ د 15 15 کې نوټولي تنه 15 برخه جوړیږي دا د پیغمبر پاک سمره شو 25 و 15 تمه دا د پیغمبر شان الله ذکر کوي چې الله نظر راغلي دنیا له نظر راغلي کني چې بس دا ټوله زماده دغه دنیا پرست خلکو مشران ټیک نه داوود پیغمبري ولي ذل قربان بیا داخ پهلوانو به چغي او سر امداد کوي ارخ خپلوان نه ارخ پهلوان چغي او سر امداد کوي ښا د کبو طالب وسر امداد کړو دا څ نور په دین کې په مسله کې اگر کافرانو کا ولي الطعام ابي ابي دي سيوانا نوي ول مساكين او بل دو مسكينانو وابن السبيل او دو مسافرون او زه واخ کی تقسیم به وی صرف دریو قسمه تکیږي یا تمام مساکین ابن السبيل باس ولی د پیغمبر برخه خدایغه ژوند سره و نو کله چې موت راغی نو داغه برخه ختم شو وان او کو سو کو ته جوان دی وی نو اړيب ولا ورکین وکنه موږ او ته جوان ځکه برخه ختم شو عام فسرین وی او داغه زي زویل قربان داغه خپلوان اغه او چېغه سر حمدات کاو نا خو ختم شو کنه دا هغه ایسا هم ساکت شوه نو بس بس و مال غنیمت تقسیمیږي پدریو برخه سرهخه درې تقسیم کیږي وا او قرطبی ذکر کوي زکا چیلانا انل خلفاء الراشدين الاربعه قسمو علی ثلاث تاسم من سلور والخلفاء ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنهم چې په خپل وخت کې جهادونه کړیو نو غنیمت به دري قسمه کاو ثلاث تاسهمن او یو کفابه هم قدوتهن بس دا زمونږ لپاره کافی دي کنه چې غي په عمل کړو نو مونږ به پيوم کوو پیغمبر وئی چې علیکم <سلام> بسنتی او <سلام> سنت الخلافق الراشدین ندوس فیصله دغه ده دیما مالک او دیما ابو حنیفه قول ده ده انور پکې نور سوی وی پیغمبر په زیب باندې امیر سیف دیو پهلوان په زیب باندې بل سوق دي هغه هغه د خلافا او عمل په دقه شوی دغه پورا خبره ده کنه إن كنتم آمنتم بالله <سؤال> إك تاسوی ایمان راولی پاللا باندې او توحید سلامان زلنا عبدنا او په هر سو باندې چې مون نازل کړ په خپل باندې باندې یوم الفرقانې پرز ده بدر چې فرق ده حق او باطل شو یوم الملتقى الجمان پاغور چې مخا مخشوی دوړلې نوایی کسو منل آیاته حیاتونه بغډیر نازل شيو د ایمان او دراسه ول ملائکته ملایکوم نازل شيو والفتح نه علي عبد چې په دې ذریوالو ایمان راوړي مؤمنان چې دا ذریوال حق دي کنه ولا ولا کل شین قدیر الا بار سبان قدرت والي دا په دې حصا کې ذکر کوي د مال انفال چې مال الانفال د الله حق دي تاسو پکې یو بل سره خبرې وکاوئ ولي زکه دا نقشې رانه نشنا جوړاوه د بادر دا, دا نقشه په ځان کې هوګران کار نقشې ښا او غلا دا چې جوړا کړه اېز انتم بالعدوته الدنيا کله چې وې تاسو اې مؤمنانو په غا کینارا نس تاسو مدينې غلته نسدیوه وهم بالعدوه القصوى او دا مشرکان هغه کنا عربیار ته زګاری مکیرا لته نسدیو کنا نو مدينې نبیرته شو ور رقباس فلمنکم او قافله دا ابو سفیان هغه پخ کتلار باندې لاړه تی رشوان اغي لار بدل کړه کنه چې پوښو نو مدينې غلار باندې را نه بل دریا ذريعه بغاغه غاله نه پغیلاله اسفل منكم غیا په لاله او تاسو الله مخامخ کله ولو تواعتم او تاسو مخامخ کله کچرتاس یو بل سروا دی کولی چې جنگ بکله کو کمزه به کو د اختلاف تم فلمیاد ان تاسو به اختلاف کله او پنیټه کی زګره بندیان خو پښ خبره اتفاق ناراضی کنه نلایو کتاخ سم پرېخه وې نا کار بنو شی وخه ولیکن یقزی الله امرن کان مفعولم لیکن دد پر الله جمع کړې جماهم یقزی الله بدر کې را جمع کړو چې فیصله کې الله هغه کارو چې هغه شی و د الله علم کې امرن سو الالتقاء بین الفیعتین دځوالو لخکرو مخامخ کېدل د یو کارونو الله او کو دا په علم کې مخکې فیصله شي او په دې کار کې फायदा سوا لیهلكا من هلكا مبینت چا قبت دا شي چې هلاک شي په دې جنگ کې هغه سو کو چې مخ کې هلاک شي او الله په علم کې د لیدو اغه اسی ژوند دیو زکه هغه حق لیدلو اته به نستا نه هغه وخت هلاک شیو نوس په بدر کې پرشتیا هلاک شیو امراته صرف کافران چې هلاک شي په دې بدر کې آسوک چې هلاک شیو د لیدو د حجت نام ا دوی مان نه هلاک شیو چې هلاک شو امبینتن پس دلی دو دا حق نا پس دلی دو دا نه نا خوط معلوم شوا علیت نساوت دے پتاوتا لگی دلی داخل مونگویو که نا چه هر کافره هر بیدین انسان چې دے د موت پوخ که اگه پوشی پحق و باطل باندخوا بیا سکی گی نا نو وَيَحْيَا مَنْحَيَّا مَنْبَيِّنَا چه دوار دا کافرانو سر لگی او جوان دې وګورځي هغه کافرو چې جوان دې ده فامبینه حق وته معلوم شو از په زړه بلګیای نه ها په زړه کې براغلې نور پوشو چې حق کم ده باطل کم ده خدا دا سجونده و یاحیا او جوان دې وګورځي هغه څوک چې هغه جوان دې ده فامبینت پسدل دو حق نا او د حجتنا اوګه داغي مخ کې نمرت کافران شي معنا جهالاک شی واسوکه جهالاک شو وحق یې ولیدو حجت یې ولیدو بایینه ولیدا مشهده وکړه بدر کې ها و یاحیا من حی یم بایینه او ځوان دیپات شو واسوکه مؤمنان چې ځوان دي ان بایینه دلیدو د حق نا او دلیدو د حجت نا دا سمراود جنگ به بدر نه. ان الله سميعون وان الله سميعون علييم بيشکه الله ور يذن کې له پارس پويږي. د یو علت ذکر شو نقشه الله یوړه کړه. سمراي ډیره کامیاب وه. ذم علت بیانې جمال انفال زقدر الله حق دې. چې پیغمبر خو بلیځو. دبادر پښپاه. ابو خوف کېو تا کافران دیر لکھکارې شو دا بلغه ازيره خوشالي وا چې لکھکارې غو جوړ پوه شي چې کمزوري دي کنه ځکه قِلَت او ذِلَت دیو بل سره مزدي دي خا لازم مرزوم دي اې یوری کوم الله وفي منامک قليلا یات کا چوهو الله تعالی دا کافران په خوبستا کې لګو نو تا چیویخ شویه نو صحاباو ته دی بیان که خوبا چیرم او داس خوب بولی دو ازا کافران را تا دیر لکھ کاری دی و موطه ستا سنام لگو و لو آراکا او کالله خول و تا دیر او تا ته بیان کړی و کنه نو لفشل تم دی و کمزوری کلی ون اے صحاباو لفشل تاسو به کمزوری کلی ون wala tanazatum fil amri tasb ba ikhtilaf kale padikar da jang ki walakinallahu sallam lekin allah bach kray da ikhtilaf na ikhtilaf da waje na kamzuri paida ki kana in walimun bi zatis sudur bishakal allah puygi pa garazuno chi pusino kirim nu da yaw illatsho allah taraf دې ته مبشرات وی رښتیا خوبونه جوړې وسم مبشرات دې دا لازیر ورکه خپل باندې عامه درې معلته چې کله مخامخ شو لروځي په میدان کې نو الله دا شوکړه چې کافرانی دې تلخ کار کړو او دې کافرانو تلخ کار کړو دا بیا دې ویخه خبره ده نو زیکم د الله دې حکمتو درې او یاد کې چەڵا او هو تاسو ته دا کافران اې زل تقیتم کلج تاسو مخامخ شوه فی اعینکم قليلا استاذو پسترګو کې لګو ویقللکم فی اعینهم او تاسو لک کارګرداری پسترګو کې ام تاسو خاصې کم وای خدای تلخ کارش و او هغه ډیر او تاسو تلخ کارشو ارضي کرامت او پیغمبر معجزہ و ليقضي الله أمرا كان مفعولا درځې په اړه چله فیصله کوي کار چې یو د الله په علم کې چې یو بل نه رسته د جنگ پاتې نشي و الى الله يرجعل امور او خاص الله تعالی پس کېدل دي د ټولو فیصلو دلته بیا و چې ليقضي الله أمرا نداري امر او د دې یودایدا علت عمرات او جماواله او چدیوبل سره مخامخ شینو او دل تمرات تنه د مشرکینو قتل د دین عزت او اتمام د نعمت دا امره ها جلاغي مردار کړل او دین ی غالیب کو مؤمنان دی عزتمن دا د علامت له چې دا کارو دنیا کې ویل الله ترجو الامر هاه وسلاته علم دغه وخت کې لدا سه وکړو نور دانه چې تر قیامت پورې بدغه سي مؤمنان غالیبه کافرانو به مغلوب یې غل لا ته علم دي دغه وعده د سره نشو کولې ښا چې تواي چې هر ټیک داغه وخت کې واغي زور ورخو اوس خو مونږه ته دا سه وکړو نلاو اذا خبر مداوا د نن د کلی تر قیامت بظوره وریه درې علت ذکر شو نمیند کې او قاعده بیانې یا ایو الذین آمنوا ایمان ولوز لقیتم فئه کلې مخامخ شه د یو ډلې د کافرانو سره فثبتو نو کلکشه یا ری جماعه الله او کلکوال رازید الله په ذکر سره نو ال الله یا ذا وی کثیر اندیر چې سنت مطابق نو کثیر دي دلکم تفلحون یقین تاسو به کامیاب شوم وطیعوا الله ورسوله او خیال کوئ د الله حکم نه او د پیغمبر ولا تنازع او میان کې اختلاف ما پیدا کوئ فتفشلوا کمزوري وشئ نه زاسره کمزوري کنا ته دا برری ح کوم کم زوری دا قوت وسبررو او کلک خبر کو په خپل دن باندې نه الله سوابین شله مګې صنا کو ولاتهکونو کلله نه خررج من دیار هم مکېږې پهشان غې کاافانو چې وت د خپلو کورنوونه بتورن لوئگولا ابو جہل و غیره ورئا الناس و خلق تزان خو אבילו מדاس جدا خو اس مونږه د پیغمبر مقابلي لزو خو دا مونږه د ټولي دنیا تخيو چې بیا بل سو چت نکی ورئا الناس و يسدون عن سبيل الله وبنول يخلق الله الذينا اللهوي دغی خ دا کارو تاسو دا کارونه او نهکه دغ کارونه صدي تبر برن رییاکاري و الناس او خلق نه کول تاسو کې دا پیدا شي وخه والله وما عملونه میته الله دی په ټولو کارونه باندې خپلوه معله الله ماللی انفال کې خبرې م کوه ځکه شیطان پکې ډیر غټ کار وکاو ابو جهل چراروانو مسبې ویلې ځان سره کنه چیرنن زمایي او دوستو کاما سره وینو اس پروا باندې وا سراقه ابن مالک ابن جاشم دا د دوستو کنه شیطان و اورید نو جوړه وي دا خو هیڅ ده ری اپل شوزانه سراقیب بن مالک پوشان کو اذان خبر آور ورکاو اور روان شکان نو خلکو چوکات نو وی سراخ راوي ابو جهل ته خبر اور رسیدا جوړي کا فونیسا مرګ لري روان دي دا وکاتن دي روانو ډیر په جذبکی ابو جهل خوشال او سراقات وی وی ټیک دا دمغه وستا کيو بر سره دغه یا پخپل زی خود پیغمبر په مقابله کې همغه یو شی وکنه ښه دي کي یو بر سربنيت نه ساتو ادا خبره وتاو کړه الله ای ګورتا سول په مالان فال کې وای زاین اللهم شیطان نو یاد کای چې خسته کړه دې کافرانو ته شیطان دا خپل عملونه مقابله د پیغمبرو وقالو ته ویل غالب الکوم اليوم من الناس نشته زور او پتا سبان دینن خلقنا وینی او چې زستا سو مارګرایما جار गवंडी ته وی په یادغه معنا جزذ سره ای منبیاس پرواړه او جار په معنا د حافظ او نگہبان دته سرهیم او دستا فاظت کوم که نه او روان شو خوشالهشه ماتهتلفییتانې کله چې وی د دواړو ډلو یو بل لره په بدر کې د کاافرانو مسلمانان ولی د نظر پریو تهغې دي وی د سرهاق را نه خوشیطانو که نه نه چې کا ته نڅوکوي ملا ک ولی او د هغې زړ دوستو که اڅوکې د پیغمبر شان او داسې اسې نخه نشاني وليدي دفتح آثار نکاسالہ قبیح نو واپس یو پر پلو پوند باندې وقاله وی انی بریوم منکم زستا 90000 رحمان انی ارام لا ترون زوینم اغه مخلوق کوچ تاسو یې انی خاف الله زذ الله نریګمان پوره دلیلونه پیښ کړا داغه وخت عین موقع کې و سردا سي وکړا <تصفح> شیطان دا سي او شي له ښا خپل مرګ لري پر دې نه ګوري هو دزور کوي څنګه که جعل خو زمر کوي او کنه په دنه د خیر کار چت کیګینه ناغه نا اغله دزور کو اغه ور مینس تک او دېته نه او دا بالکل اتبار نه دی پکاره اخلاق په شیطان باندې اتبار کوي او فصلینه دلته که اوري خبره معلومی شي او دا چې شیطانم کله کله ولي مخلوق دې کنه خفاشي او غوسه شینو يباس نور ګناونه نہ کومه نور خلق له لاره نه کوم وي زمایه توبه یې داس شیطانیکی غره دا چې د انسانانو کیموږ غوړې ښا ولی وی انی بریوم منکم با ز بیا چرې دا کار نه کومه ازویم څنګه دا ما لو مشوا چې دا کشف باطل فرستو توم کیږي که کله پیران میران وای چې مونږه کشف کین دا دې رشا وې سوينی راوینی دا څه پتن دی چې سوينی دا ښه شیطان او تنخریم اخری کی خوب کې په وی خه باغ ولې جوړ کی میوي پکي مالټي پکي ا دې خوشاله شي چې ما په خوب کې جنت ولیدو <تصفح> نباتل ته هم کشف کیږي زکه شیطان ولیدو ملائک کشف وتاو شو ا درېم صدا ملو مشوا چې دا د دا دایره نه ده دا نه کافي کیږي د خلاصي ز پاره د ګډېر بنديان زدا خدای نه ډیر یریګما از ډیر یریګما زخه یي د لاله ډیر یریګما نو عمل چنه کې مونږ او ځسنو کې صاحب عبادت نه کې او یریګما دا یره کافی نه ده زکه دا شیطانو وو ویلو چې د الله نه ډیر یریګما خو عمل خنه کو کنهغه نو کوم بندا چې اسی وای زدا خدای نه یریګما امون زو ځنی نو په دې نخلا سيغه دا غیر نه ده چې دا تبعیيره دا او یو خوف یرا ایمانی نا غا کامیاب زوی نماګه چتا سنتوی نه زیاری کوم دا لانا اولاد رس علت ذکر شو از زین لو مشیتو انکی علت بیانې پدی سکے اې زی یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غَرَّ هؤلاء دینهم او یاد کا چې وی منافقانو او هغه کسان چې په کې مرذوم منافقی او کارو منافقی په قلوبهم مرذون اګی چې کله ذلتې یو یوسرا بل سرا د زړه نه شک نوزي ناغي هر <صبح> را هولای دین و هم دو ککړی دی مون نن خپل دین ولې چې وکړه چې بدر ته سوتن روان شو 313 نو مدینېنا المنافقانو وې چې تا ګوره دی ته وسه الته کې دنیا راغلي دا ابو جهل دومره غټ لخ کړو عزیز هغه مقابله لذي ی رضا خدا کلمن کار نه دی او خپل دیدی دن لی ونکلی دی نو او دید زکاد امرو مخلوق مقابلی لزی کا نا, نا, نا. دا دوکن دا دا توقل لی و من یتوکل علی اللہ او غسک چا اعتماد کی پا اللہ باندی فین اللہ عزیز و حکیم زور اور خوخ دے دے. بندیان بسی الله زور اور دے او دے حکمت تے خفل بندیان لگا لبور کئی نو ده تخویف ذکر کوي کی... <ألة> ولاو ترا عذيت او فالذين كبر الملائكۃم ذیذ په تو... دره حلاکت یا خوا... ذیخ الله پیغمبر توی ولاو ترا کچریتا د حل اولی ده تاسو نووی نې کنه ښا کلا چې ملکی دې کافران هم ملائکو یذریبون وجوههم وعبارم نو او دا دلیزه باندې اصبار هميږي اشاغان ولټکی چې کوم ځای گزار خو اخلي کنه تکئیه ټکئی او ساتنه په داس سخته کې وباسي او توي وذو کو عذاب الحريق او سکه عذاب سوزون کې دغه وخت کې او توي ښه عذاب شته کنه د برزخو دیو جنې امام رازي نقل کړي د امام واحدينا امام واحدی دے ډیر فقه دے داګه نقل کئ قال الواحدی چغویلی جهاز زیدلوا علی ان الانسان شیون مغایرن لهذا الجسد د دې آیت نه پتهولګی دا چې د انسان څه بل څه شی دی دا نه دي چې د امونګې وینو لاس وسره ملاو غاړه وسره ملاو ده هو بدن دی اوین سنبل سو شیر بوله لاوی چې مولک ټقیه او شاګه نه مخونه ول ټقیه مونږه وته ګور مونږه نه وینو نو معلومیږي دا چې انسان دا بدن نه دی دا سبل سو شیر روح ویلی شي دا عذاب او د ثواب کارتول داوی روح سره دی ښا ديګه شک نشته خبر آسان ده ورته قرآن ذکر کړی ځای په ځای عذاب دی روح له ورکول شي چې دې تعذاب زبرځ خوې ښه دا ګرانه پکې سودا چهلاوی ولا کلات شعورن تاسپنه پويږي دغه کوم خبره ده دا هغه خبره ده چې آیا دې بدن ته بالکل سو درد مردن راسي کرسي وتا چې بالفرض یو کافر دی او گمراه دی او داغه روح له عذاب ورکول شي د زبدن چې دلته پروت ته په دې ځمکه کې د ته چې نه سو درد مرګ مليا وی کنه یا یو بنده مؤمن دی او خوش قسمت دی او هغه ته په خوشحالو کې د روحي په خوشحالو کې دی نو دې بدن ته اساس پیدا را رسي کنه پدې مونږ نه پوښیو ښا دې کې وا بالکل خبر نه کوي ښا تاسو چې الله منه کړې هي چې ته پنه پوېږي نو هغه خبره ده وله هغه کې نه قران سو ویلې سنت سو دي نوکه څوک پکه سوینو نو ځان نه ویخه که څوک دا مثالونه پېش کوي چې او مثال داسې دی لکه نور پاسمان اسمان کې ده او ته دا ځکه ناشته نو کله په یو ډډه کله په بل اوې چیرته انور ډېر دی وېسو ژولمه مګ دا دا کم ده کې راوي او استاد سې دا خپل مثال دی او کلوې چې نه لکه سره چې د روح یې لور شي په ملکونو ګرځي کنا اول تک دې روح تاسو تکلیف ورسی چرته څوک پیغام لاو یا مار پچجو کیندې دلته به کټ کې ټوب کی کنا مې دا استاد عقل خبرې دي دې تا دی وجت نشته چې قرانو تاسو په نه په دغه مون نه چدې روح او بدن یو بل سره څه تعلق او څه اثر شتاو کنيشتا دا یاد یې درنهسته ده خبره انور دا معلومه خبره ده چې عذاب او دوه ثواب تعلق د روح سره دي یزربو نو وجوهم عذاب را دالیک مه مقدمت ايديکم د سزا دمرل د وخت په عذاب شروع په سبب دا غي چې مخکې کړی ولاسنو ستاسو بېشکه الله ظلم نکوي په بندیانو بنديانو کدا به آل فرعون د دې کا فرعون حل په شان د حال, حال فرعونیانو دي هغه قومونه چې مخکې د دینه تیر شوي دي یو شی دی الله وی فرح پکې نشته ولی کفرو بیاات الله د ټول مشترکه عملدار کفرې کړو د الله پیاتون باندې پس اني ول الذي لا يخلوا گناهونو سره بشکلله ډیر قووهالله دی او سخ عذااب والله ځکه دا ان خلاب الله ولی راولی د عذاابونه الله ولی راولی په خلق قو باند دی الله دار بنده د لاس نه راځي زماسه کار دی ذاابونه نهور کوم زما خو رحمت ډیر زیات دی دا بنده خپل خپله لاسه ځانله عذااب جوړ کې دوگو رضا لکان دا فیصله دا اللہ ذکر دا بین اللہ علم یکو مغیرن چی بیشک اللہ چرے نبدلی یو نعمت لران عام حالا قومن چی نعمت اکلی پی او قوم باندی کده دینی کده دنیایی خواب لکہ پا پر او نعمت چې چی موسا علی اسلامی وطراولی گو او خپل توحیدی او تو بیان کومره نعمت هو اغیووی چې موږ غاجر نشته داګه سياري فرعون ادریس او کاله بادشاہي کړي وا و د ادریس او کاله کې په هغه چر زکام نو راغله نه د لګ نعمت السلام مقابله ته و درې دو نو هغه وی چې نه غوړم دا نعمت نو بس الله وی چې <coughs> بدل بکو دغه سمکه واله وسمرنه ماتونو په الله په حرم کې آبادو دم ملکنه و می وې راتلې رزقو الله ورکاو فراخ او خپل حرم کې ولځه ورکړو پیغمبره تراو لېګو ناری ول بدر تراو و ویني پریدو مطلب دا چې زمونږ دې نعمتونو تاجت نشتا الله وي چې نشتا نو لري به کومه وان اسرائيل وی مون ماناو سالوانو کوارد کنا مې بقلیه او قصه یاو په مه اغوړو نو بس لري کړتنه فالله چې رضا سنکې هغه ده بنده حال ته ګوري حتا ما بین بوزم تر څو پوری چې دیني بدل کړي حالت تخپل زانونو وان الله سمیون علییم بیشک الله ورېذن کې او پویذن کې ده مخلوق حال وی نی کنا ها په دا نعمتونه دیبدلی چې چې کفر تلاش واچو دا غدا مطلب دی چې بس زنه ژوند غواړم نصيحت غواړم رزق غواړم زمر غواړم دا وی کنه کفر سیخ او عذاب کنا کدا بیا ال حال حل د دی په تغییر د نعمت کې دا په شان د حل فرعون یانو دی او دا کسانو چې مخکد دینو کذو بی آیات ربیم در اغزنک د خپل <سؤال> ربو فا احلک نام بی زنوبیم اللہ <سؤال> یمونگا حلاک کلو تذیر کلو گناو نو پوجبان دی فا غرقنا او غرق للمنگا فرانیان طول <سؤال> و کلن کانو ظالمین <سؤال> او طول <سؤال> ظالمان واللہ تدیدیو کاغیدی اِنَّ شَرَّ الدَّوَاب بِعِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ دیمخ کی دلته دلت اویزه کهوئی چه اغلت تن عام کافران مرادو او دلت مراد ده احلی کتابو ده چلی او که احلی کتابی او عام جټ خلقی او چه کفروکی نو بس د دین شر شرر دواب دادی خواب بیشکا بدترین د زنده سر اونا دا, دا اللہ پر اغ کسان دی چې کافران دی په لا یؤمنون هغه کافران چې ایمان نرهولین الزی ناغ کسان دی احد کمنهم چې تا وعده کړی و د سرهم ثم ينقذو کل مرهن او بیا ما تکلاخ په لواده په هر ځل کې وهم لا یتقون او دې ځان نبچ کې د دا دویمه قاعده دا اوله وخت کې به ايو سر ذکر شي او دا دویمه ذکر شو په دې باب کې دویمه قاعده ده ځکه علت نخلاص شو دا ذکر کوي چې يهود سره وعده کړی و غيما تکړه بس وست ته اجازه ته قرضې کې دلیان دې کړو نو تاسو سزا ولورکا چه اولاد طبیعا نصیت کئی اگر کسان جتاو سرواده کڑیوا پا دی که بی اماتا په خپل وعدان فی کل مره تین پہر مقاکی کې احضاب که ماتا کڑا پا او خیبر که پا دی ٹولو که فی کل مره تین اوم تقون او دی بالکل پریز نکی زان نساتی دینا فی اماتا اس قفنن فی الحربی کچر دی دی را گیر په چرتو میدان کې قابو دي کړو فشارد به من خپل یو معنا ده فشارد به من خپل ته حمله په وکا چې تاسو نس کا ور وستی صفونه دیم دي چې په دې صف باندې حمله وکي نو ور وستی وو سره تاسو نس شي تاسو نس یې کا چې اکثات لا لم یذكرون چې عبرت واخلي چې بیا واده نما دی اذین ماننا دامن خلفهم اولاد ذریت او يروا پدیسرا ددی اوراتن کې نسل د دې لپاره چېات ساتي چې بیا مسلمان سره خیانت نکوي وایما صحابن من قومن خیانتن قم بذئلم علا سواء دخوا او چوادې بالکل ما تکړې وا او بل قوم چېږي سره واده شوي وا او ما تکړې نه هو د ما اوثار په ښکار شي ويخه دا څو علامه ښکار شي وي چې غی موعده ماتي عليک پهوشوي نو د مخکې نو ته خبر ورکه چې تاسو به ماته وې وعده موږ ته اوس اعلان توجې د موږ استادو وعده نشته ځکه تاسو به اخوادې خو کوي موږ درواندې حمله او بیا نبیابه وای چې وګوراو دیمه تکړه نم موږ د تدمخ کینه اعلان کوو کنه یریږي زه یو قوم په حق کې خیانته چدي خو خیانت کوي موږ سره اسنه چې موږ په ونې یو حملرا باندې وکي فم بز الای مالا سوا نو ورزاو دي تا وعده په لا چې برابر شي یو بلته فعلم کی چغیوم خبري چې واده ما تشوي تاسو موږ خبري نه دوکوه تن نه کنه او <سؤال> کداغه ست حمله او کناغي ووي چې ادمه ما تکړه ان الله لا يحب الخائنين بشكره الله محبت نه کید خیانت کوونکو سره ولا يحسبن الذين كفروا سبق انهم لا يعجزون اګومان دې نکيغه کافران خلقا جذيبا كامياب شي الای بسکه کنه ارضه اکی رسواشوه او تخته ده زلیل شوه تس غوث نشه کامیابه ده ستاوست خیال ده گمان دی نکی کافران چی دی با کامیاب ان انهم لا یعجیزون اللہ ای دی ما نشی کم زور کوله دی زمان پیغمبر نشی کم کول دی زما مومنان نشی کم کول دری مقایدہ و اعدو لهم مستطعتم من قوة من قوة ای مومنانو غفلت نکاوې تیار یو کې دیکا فرانو تاسو مرجه استاسو واسکېږي من قوتن زور پیدا کې هم الربات الخیل او د جنگ سامان پیدا کې اسونا ثری هر وخت سره مناسب چی کنه نو په کاردارې چې تاسو جوان تول د فکر د دی چې د دشمن تبسلک جنگ چ وتاوي که جنگ نیشت ده خدا سه اوگانه نو وصله پیدا که زور پیدا کې طاقت پیدا کې ځکه کافران خوبتا سبانیلنه که خدا غی مقنمو می کنی غی ار وقت کتا سر جنگ که خواه و دادری دا ده دا و اعیدو لهم تیاره بکه زن لب وصله گوری زن لب صغره اس او اخ گوری مناسب دار زمانه سرخا او من قوت سمانا طول وی چې رميو رميو په غمبرو مویليو القوته الا القوته ور رميو قوت دازستانه څه شي نه خطا کیږي دومره ځان تکړه کا من قوت دمو من داشان او وګورئ نو دی کړه د پاغه سوفيانو چې غوي په پاس باب نظر نه دی پکار نوی الله <سؤالك> وی چزان تیار کین ما ادو لو مستطاعت نو وی اس وسلا وستلدا کمال سره منافی خبر ته په کمال سپوی دا وی کافر سر سربنی ہوتا سربا ڈبل وصلے هغه بغالتا چول یو تا په مسلمان اوس کم دی هغه سراخ په لذت تیار یو کې دی تاسو رجستاسو طاقت کېږي زور پیدا ک او پالل د اسونو د هر وخت کې د جهاد سامان مخا ترہیبو نبی یاذو والای واذو وکم ير웨 و تاسو په دې دشمن د الله او چی دشمنان دي تاسو الله تمحق خپل دشمنانو یې خان <تصفح> او بیا رستو دي وي او نور قومون دي من دونهم بغیر د دي کافرانو د مکینا تاسو خل حدیث سره لګیاي نور قومون دي چا پیرا شام روم فارس دا ټولو کنا نا غیلبومت یاره کول غاړی کنا لا تعلمون هم الله یتصنع فی جنن الله یعلمهم الله یجنی وما تنفقوا من شئ فی سبیل الله نقوله تیارې خو بسکیږي کنه به پیسو یو کار کیږي چې پیسہ نه نو سو تیارې وبو کی زکر په سیه ترغیب ورک انفاق تا چې ګوره پیسہ به خرج کړي اچې پذی کې خرج کوله کنه نو دا په کورونو او په يرغونو باندې دغه هغه زيده خرج ده هغه چې تاسو خرج کئ سمال د الله په لار کې چې جهاد دی او فایلیکم تاسو ته پوره درکړي شي اجر دا غي او هغه په ځای کې غینا یو فایلیکم پوره درکړي تاسو تلوس وانتم لا تظلمون تفسروا په دې کې زیاتې کمې نکېږي سلام اورم قاعده وین جنحو للسلم کچردہ کافران روغ ته تیاریږي کنه چې مونږه روغ وکړو د طرف نه خبرو شي فجنح لها وتومر ته تیار شه توم ور سره مایله شه وتوکل علی الله په دې اعتماد نکې پلاو توکل کې چې زه روغ او شوا اوس به چې دی وصل کېدونه نه نه وتوکل علی الله پلاو به اتمات کې یا روغ کې خپ وروغ او روغ کې دا سره نقصان کې نو اے الله مالک دې کناغشته کنا انه هو السمی والعلیم مشک الله ورېذن کې او خو دې او یخدعوک کد دې کافرانو د اراده یې چتا له دوکذر کوي چې روغ او سړکو نا آسان بشی را تا نا ګوره د کافرانو اراده دخه ادا چلن سو کوي مسلمانانی کوي خپلمیان کوي چې دشمن په لاس نارځی کنا نو یې روغ او سړکو ویراوې دخه د کافرانو کارونو تهصله دا چل کوي چې وروغ او کې وصل وکړي د مونږ ته آسان شي الله او کذیسره توکا کی کنه یریګه ما فین حسبک اللام بیشک الله استاد پر کافی ده هو الذی الله عزته ایدک بنصره چې ستایم دا د کړه له وخت وو کله په خپل غیبی مدد سره بنصره وبالمؤمنین اپدی مؤمنانو سره چې دی استامر ګری کړی دی دا دا الله دې له مدد ته ول کف بینا قلوبکم بینا قلوبهم اولا محبت اچول استادو په زړونو کې یو بل سره د کار وسام ولي اصل مدد څه دی مدد دان دی چې خلق راځم کړو ډیرو جلسې وکړه او اخبار کړه له چې رډیر خلق دې ته مدد وای نه ډیرو تاجت نشتا او چې اتفاقی اې اتفاق د زړونو هغه توېخه چې د زړونو اتفاق یو بل سره پاقې ده په نظریه نو دا غو مدد ته دغه لویه کامیابي ده ځکه الله سره ألفه بینا قلوبهم اوې چې مداد ده دې چې د دې زړونو یو بل سره را نږدې کړو په دې مسله باندې لو ان فقطا اې پیغمبره که چیرته خرج کړو ما فی الارضی اغه مال دولت چې په دې ځمکه ده جميع ان ټول مال لقب تابعنه قلوبم تاب من نو اچولې د خلق په زړونو کې تر چا کار نه دی ښه او پیسو اتفاق نه پیدا کیږي ښه په پیسو باندې محبت نه پیدا کیږي ښه په تعویز باندې محبت نه پیدا کیږي چې خلکو له داسباب ګرځولې محبت الله پیدا کی بس درچہ پذلو کی چیوی ولیکن اللہ الله فبین اوم لیکن اللہ محبت وچو دی پذلو نو کی انو عزیز حکیم وشک اللہ زور و رو حکمت والدیم یا ایوہ النبی حسبک اللہ من المؤمنين من المؤمنین دے چې معات کلا چی مومنان و سر مومنانو به وی چیرې پیغمبر لخوا الله تسلی ورکړه چې دلته درسره مازه کافی ما خو زمونږ د لپاره ندو وګورو اے پیغمبر پاک کافی دی الله ستاسو لپاره او هغه چې از لپارهم چې ستاسو مرګرته یا چې مومنان دي ټول د لپاره الله کافی خان پنځمه قاعده یا یو نبی یحرز المؤمنین علی القتال اے پیغمبر پاک تیز کا مومنان پا جنگ بانده ترغیب بولاور که دا جنگ دیکی رد پا یہودو یہودیانو ویلیو ویدا تا مومنان ندی دا دی پزلکی او پا پیدائش کی دوینی سر محبت تخوا ادی جنگو نزکا کئی او پار جا پاندی سر گرزی او پار چې دې پیدا شي و دا سې دې چې ویني سره یې محبت ته ښه ورچې مور ولله د دا خبرې به کولي نلاوې دروغ مو وایې کدا ویني دا غي فطري شي و نو بیا وله مسئله وي پیغمبر دې چټیزي اېکا چټیزي اېکا بیا په خپل تیزو نه نه پیغمبر ته وي حرز المؤمنینان مؤمنان بذنا فخي ته خو له تو وي چې بید جنگ نا نکیگی نو خواه تیز کامو منان لرپ جنگ باندې اینکم من کم عشرون کوي بیرونا کوی پتاسو که شلتنا سبرناک پخپل دین بانده کلک یغلبو مئتین زور اور کیگی با پا دواؤ ساو وینکم من کم مئتون کوی پتاسو که سلتنا سبرناک یغلبو علفم من اللذین کفرو زور اور کیگی با پا زرو. کافرانو باندې بینم قوم لا يفقهون زګه دا کافرانو داس یو قوم دی چې دې پدې نه پويږي چې دا زور څه شي دی دې پدې نه پويږي دی وسلیته زور دا د مؤمنان پدې پويږي چې زور څه شي ښا ګور زائر پدې کې وبشرین وای حکایت کې علماو ته او قسم خبر راکې کنا چې شلت نبا دواؤسونا نتختی او سلت نبا دواؤسونا نتختی وی مطلب امر دی ظایر کې لفظ دو خبر دی انون مطلب نه امر دی لیس المراد منو الخبر بل المراد الامرو امام راضی ہوئی او جساسوی وینکان لفظو لفظو الخبر فمعناهو الامر انه اللاوی چه شلت نبا نہ تختید دو سو مقابله وکاوئ او سلطنه باندې تختید زر نہ مقابله وکاوئ دا زما امر دی الان اخفف اللوا انکم کل اجس مودتی رشوا نو حکم بدل شو تیری وتنس خوئی امغو تخفیف وایو حکم کې اسان تیاراله حکم مخ کې سخت نو اسان اللہ یو وسو کی وقتیر شو خفف بلا وانکم اللہ سانتیاو کلطا سبحان دی والیم ان فیکم ضعفن اولہ پئی چ پتا سوکی کمزوری پیدا شو سنگ کمزوری وی عقل او ذنیت تا ذو کمزوری او لا ضعف الابدان بدنون نہ بدنو خدا غینا خوشو بزنونه خو پاول کې صحابه کمزوری او سختي برداشت کړې او لوګي تن دې نا کمزوري او رستم بیا ډېر پالوان او مضبوط پیدا شو مزه ځه فن سمانا ځه فن دمانه لا ګورم دا لا شان لخه چې دا مسله پاول کې شروع شي کنه دا مسله چې پاول کې شروع وشو نو یې داسې دا طالبانو کنه تو باتو. چې راي وو کلی نه مخ او اوس اوس نه غټ غټ رالو او سوي يروي گزاره په کار دکنه گزاره په کار نه دغه بدن نه کمزورې فنيت کمزورې شو عوسله خرابه شو همت کمزورې شو اول جدا همت او اول کې صرف د مسلې خیال نور د ایس پر وانه پوسټیا سره د کور خیال دی چا سره د وړو محشمانو خال دی او چا سره د خپل معشهته او د اقتصادی حالت خیال دی د کمم زې پیدا شو که نه ته او د بدن ته ز کووي په ظامې سره په کو منکو میتون سوابرهتون کوي په تاسو کېسل تهنابر ناک یغلی و می زورور کېږي په دو یو به د دو تن مقابله کویله وَيَكُم مِّنكُم 1000 كَيپتاس کي زر تنا يغلبو 2000 بيذن الله نزور اور کيږي باپا دوو زره باندې بيذن الله ده د الله حکم څه دي د الله په اذن سره ارادي سره زګه جدي کې موحدين دي دی کنه ولا الله مرګره صبرنا کوه شپګه ما د په درځنګوشو قضیانې په او یا تا نو نیول کاخيران ویلي پهلوان او پردي ارس نبی رسول الله تروم پکې عباس ناشنا کار او کنه دا قضیانې سن نیولې وږي و بلبو مسلمان بلگیا او د کافر سرا هغه بتزان خلاصو تا عباس نزدک کمشلې دليو چیاغم اقداد نپری خوزکنی دیر پا گرانی رانیولیو خواه او یا تنکسان نو اس پدی که اختلاف چیدی سرس چلو کو نو پدی کې مشوره کی دان نو نبی علیہ السلام و او نور صحابہ اوی چیرا مالو واخلو تلخ پل خلق دی مشران دی صدی نو مالو تیواخلو پری بیدو او حضرت عمر رضی اللہ عنہو یوبل صحابی اغیوی چنا آنا دا اللہ مونگ لراکڑی دی قربانی کوب ہے مالت سلاف دا مونگ مال سکو دا اللہ پا مونگ رحم کڑی دی چی دی دا مونگ لازت راوست دی او چې دی مونگ اوست دا دے که علال کو کنا نو بیا بچاری کافران مونگ تسترگی نو چتی پیر او سپه سالحو د ډیرو غمنل شي نو په سالاغه او شو چې بس معلومه ته واغستو پرې هودو نو حکم راغې ما کان علی نبی ان یکون له اسر نه دی جایز او نه دی لایق یو پیغمبر لرا چې وی د د پارقیدیان خداسې وخت کې چې د کفر زور ده او د اسلام کم کمزوري ده نو دیوکه کې د یانتساجت دیو کرښکول وای چې کرشي حتی یسخنا فی الارض ترغ پوری چې ویني دوی کې بزمکه کې یسخنا څه معنا ای یذل الکفر بشعه القتل چې کفر کمزور شي چې کافران ډیر قتل شي و يعز الاسلام اسلام معزز شي بالاستیلاء والقهره مدارک وی سودا ਕਰਨې شوه نو قیديان ته جرت نشته ترې دونه دنیا تاسو یې راځل د سامان د دنیا وللا یریدل اخره اولای راځل لري د اخرته وللا عزیز حکیم الله زور او رضات او حکمت ولري لولا کتاب من الله سبقا کنوې هغه قانون د الله طرف نامه کې مخ کې مخ کې کی په خطا یې باندې عذاب نوور کوم چاله په تا یې راضی ک نه الله يعذب حدا بالاجتهاد کی اوس علی بل رائے پیش کی اگر کاغه پکې غلط شي وي خطا شي وي وجد اجتهاد خبره هغه غلطه یې نو الله ولعذاب نو ور کیږي او دا ذو صحابه کرام اجتهاد ټول نو کاری په غلط شو الله وی عذاب نور کوم ما قانون مخ کې داس ویل دي چې اجتهادي غلطي باندې سزا کوم کدا نه وي لمس تکم رسدلو تاسو ته فی ما خصتم عذاب نازیم فغمل کې چې تاسو واغست د کافرانو عذاب ډیر لوی یو دا معنا لولا کتاب من الله زم مخکې ذکر شو چې لایي چټپکی موجوده نو ځا عذاب نه راولم چې استغفار کوي ځا عذاب نه راولم نو وی کتاب غیته اشاره ده قدر الکل الله نوې کړې نوسبه په دې باندې عذاب را واستو چې دی غلطه فیصله وکړه دریمه مانہ تام کوي چې بدر جنگ وشو نبی علیہ السلام در حدیث ویچه اللہ رب العزت ویچه حدیث قدسی بدر والو تا اطلاع اللہ علیہ اہل بدر فقال لهم اعملو ما شیطم قد غفرتو لکم چې اے بدر والو چه سکوینو کوی ماتاسو تم ما اعفی کردان دیویلو کنکا دولا کتاب مدر کده غیر نوویلن بیاب عذاب راغلی و قدیقی فکلو اچه صحابہ واردو د جوړاږي غی... اگر مالونه غرزول چې تاخذوم د پارا عذاب شي نو حکم راغی چې ها دا خو مال غنیمت ده د کافرنو دي چې په زور مال واغستو دا غنیمت شي فكلوا خريم ما غنمتم اغه چې تاسو حاصل کو حلالن طيبا حلال او پاک وتق الله يريګه الله نه به شک الله بخشش كون کریم هربان اخيري ومقعده يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى اي پیغمبر پاک وایا غچاتا چې تاسو بلاسو نو کې نن راګیر شې دي قیدیانو دي تا دعوت ورکنه کو قبول وکنه ایره بهي دعوت غوار چاله ورکه او ته دي توایا اي عالم الله وفي قلوبكم خيرا كثر الله معلوم کو تاسو په زړونو کې اخلاص او صحیح نیت او ایمان تشوقه او تاسو ایمان راول کنا یو تکوم خیره مم ما اوه زمين کوم د پدی مخه پکیږي چې زمونږ نه مال جرمان جرمانه کړو نه درب کتابه ست ډیر زیات داغنا چې تاسو نه سارسته شوی الله وتعال ست ډیر د رکی حکتاه سو ایمان راول و یاغفرلکم بکه نبو کتابه او الله غفور الرحیم او الله بخن کده مهربان نبیلی اسلام ده تره عباس نا یه دویش کوڑی سراغستی و اوقیه و تاوی اوقیه سر دیر نو داغی وخت سلویخ در همو نو دویش اوقیه تناغستی و پجرمانه که که نا اول که کولی چې ما سرس دیو ما سرس دیو ما سرس نشت نبی صلی الله علیه و آله وتر سچرات لی بدر تکنا بوجال سره مرګر کیدی دمو مقابله له نو تا کور څنګه وصیت کړه او پنی ماشپکه د پازل مرتہ د تا ابو الفضل وئی ابو العباس وثم ابن عباس او ابن عباس وئی نو د زامنو نو وی ام الفضل تتان ویلی چ پتن لګي چې بیا واپس کیګمو کنه نو وت دې تقسیم کو چې دا به پلانې لور کیداو پلانې لور کیداو کی چې نبی صلی الله علیه ورتداو دا وکنا نو عباس حیران شو هی مون سره وېسو کنو په یو زوما او یو ام الفضل واحده دا څه خبر کړي نو بس اسکو شو نو دا غوخ نيمان په زړه کې راغی ښا باغه واخیه تا وکالو نوکنو بیا چې ایمان راغلو نل اوسر خپل واذر اشتیاک له په یو وخت د بحرین نمال راغلو مسجد نبوی کې او نبی سلام عباس توی چې زتړه ساده راغلو چې سورولې شي چې له سرا واذر اشتیاک ته دویش اوقیا سور ورغليو اتاوی چې ما سره سنشتکان نو عباس پندو تاړو ده ته چته توله نشبیاخه و اي يريد خيانتك وكثيرا زلري چې تاسو سره خیانت کوي وسم ایمان نراودي فقط خان الله من قبلو نو دي خيانت کړي د الله سره د په خوانه فام کنه منهم نتي په دي باندې قادر کړي او دي نیولو که څه دکړو بیا دېم دا چې قادر او لشي ولعليم حکيم الله په یوه په سبان دیو هر کار د د حکمت ته ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا بمالهم وانفسهم في سبيل الله بيشکه کسان چې ایمان راوړو پوري راسختکه نو چې کلي کې نه پرېخو د نو وهجرو هجرتونه او کلمدینه تلاله ورچاله ته هم نه پرېخو د نو وجاهدو تسالې نو د جنگ شنو د جهادونه او کلو خپل مالونو سره خپل نفسونو سره د الله په دیتا ویخا و سوار دو چی و دی ته مهاجرین ویخه والذین و نسورو اوغان سوار د مدینه چې دی ليزه ور کو د دې مدد یې وکم اولایک بعضوم اولیاء و بعضه دا خپل منکه دیو بل دوستان دي والذین آمنوا کسان چې مان راولیو ولم یهاجروا و هیجرته اونکو مکه کې پاتیشو لذیم مومنان توی چې استاد داغی سره چې تاسو داغه نشته مالکم من ولایت منشن نشته تاسو داغی د دوستیناس شي حتی یو هاجرو صبر جریه هجرت نکړي داغی تاسو مرګری نشی کېږي ها کدا چې چرتا پیخشي چلته په مکه کې هغه کافر سره جنگ شروع کی د دې دین په ځوان دي او تاسو نه امداد وغوالي نو بیا به امداد کاوي وینستان ساروکم پی الدین اکستاسو نعمدتو غختو د دین دا پارگوری دنیا دا پارنا فالیکم ان نصر و نلازم دی پتاسو چی امدادیو که اللہ علا قوم بینکم ببین امی ساخنو هم اگر اصینا چی دی اگر قوم سر جنگ کی چی اگستاسو میاند که استاسو داغی میاند که وعده دا بنو بکر یو قبیله ون نبیل اسلام اگی سر او دا پابند هو دا غي وی اسنه چاري سره جنگ شروع کتا تاسو سره امدادو کې واعده کې به نقصان را شي الله بما تعملون وبصير الله استظ فعملون لیدون کې دي دا خدای مومنانو د دوستۍ او د محبت ذکر یو کو کفرو کفروا بعضم اولیاء و بعضو دا کافرن بعضی چه احلی کتاب دی دوستان د دبازو چه مشرکان دی بگو رو تا دی پکا ما خوشحاله ای که دوستان شو دا خواه احلی کتابو چې پیغمبر نور آغا لکنه نو دی با دی عربو تاوی پیوری به مونگ سره تاثر وکانو گو رو خواه و کانو من قبل استفتحونا چه پیغمبر رازی وقی و تا لگ دی زمانه لگ دا خواه چه غراشی پیمان روڑو امون باتاو سراو گورو دا سبا هم قتلو اگورا چه پیغمبر راگه نلولانو داغی مرگریشو احلی کتاب لارانو قریشو سراو مکیوالاو سرا مرگریشو داد دوستان دیخوا بعضو مولیاء و بعض دیخ پر میند که دیو بل دوستان دیستا سنوشی که دی الا تفعلوهم اے مومنان او که تاسو یو بل سره محبت نه کوئ دوستي نه کوئ او کافرانو سره بایکاټ نه کوئ تکون فتنتن فل ارضیم نو زموکه کې به شرک زیات شي فتنه ستوي ډېر لوی شرک شی و جوړ شي په دې زموکه او فسادن کبیر او قتل و قتال ویني به توييږي دا کار ور ډیر شي ګوره إلا تفعلوه ذمیر مخ کی تراجے دے ائما امرتکم فی ہاتین الآیتین چہ د مخ کی متوس تک امر وک من یاب الموالات چہ وبر محبت ساته اكن نہ کوي نو بس دی بزور اور شینو ف آمنوا واجروا وجاہوا کسان تیمانرا ور دے ہجرت نے کړی وی جہاد نے کړی د اللہ په لار کې ولذین اوو کسان چې ځای ور کړې دي ته مدینه کې ودي مدد یې کړې لري اولایکهم المؤمنون حقا داغه مؤمنان دی یقینن د دې لپاره بخنا د الله طرف نه او عزت د عزتمن ولذین امنوا من بعد اوو کسان چې ایمان راوړی خډی رستو وحجروا وجادو ماکم هجرتهم کړې بیا په دې هڅه کال کې د نن نه او جهادونه هم کړی تاسو سره نو خیر دې کړو ستدي اولایکمن کوم داس تاسو مرګري دي اولل ارحام بازوم اولابه بازن په کتاب الله او خپل ولای والا خلق باز دې ډیر نس دې دي بازو تاده الله په قانون کې چې یو بل نو میراث او که میراث ختم شو چې پاول کې نبی اسلام به یو مديني والا یو مکی والا ورونه او وی وی تاسو سو بده یو بل نه میراث موړې ښا ناګه میراث د او قوتو ضرور نو کله چې ډیر شو نو الله حکم بدل کو ته نسخ شو بحکم بدل کو چې اوس به میراث صرف پهلوان وړي دی او بل نه ضرور ولې خبره ختمه شو په کتاب الله ان الله بكل شی انالیم به شکل الله پر سباند A folk.